Mirëmjes blendi, mirëmjes Altini, Olta Lori dhe Mish Tanku do të mjës shëndodhen në këtë moment. Mirë se jam në orë mëngjeshën, kruin e mëngjesit. Në Club e Femini ishin pikë 4 dhe në ekranin e Club TV sot është hëndata 23 qershor, ju urojmë një fillim jave sa më të bukur dhe të mbarë. Ço bëhet mirë? Mirë, shumë mirë. Si jeni që të gjithë jeni gati? Gati, gati. gati. Programi i gjatë 3 orë sot. Si çdo ditë. Gjatës, po. <laughs> Muzik shumë të mirë sot në klubin e mëngjesit. Igi Azela. Nuk e di ekë dëgjuar në Jerikin, po i gi të habit në të dëgjuar thotë. Së kam dëgjuar, kam dëgjuar thënë. Australiane? Ë mm. kam dëgjuar, kam dëgjuar thënë. Enison, eksum. Ë do të vazhdojmë me atolotë që kemi nisur çpremtën. Esaj gjëra të tjera, u ka dhurata shumë posha ja vere. Mm. Kështu që mrekulli. Kjo është ta ta në zonë mm, e bukur. Tani kemi hyrë tamam në zonën pushinësh. Ë vërtet. Se ka njerëz që na dëgjojnë që janë me pushinësh, kështu që duhet të fillojmë ta konceptojmë sigurinë edhe nën pushinë. Of, sa vështirë është. Të japim surprizë, pse? Ti është, ke përësirë si janë dhe këngët Aj, do në gjithë, këtë në qajnë, thonë Të gjithë nga jo muzika edhe Të një daj të dorë më duken pa klarë këpushimit në faktë Aj, mos shakopë Mirë, <laughs> a, nisëm mi mi i nklujnë e mëgjësit mishdashur Ju përshëndesim që të gjithë e ja aftë mbarë Nga blendi, jeri artini ja, Olda dhe Lori edhe sotë mëgjës E Lori, mirë mëgjës Tini mirë Në klabë e femë Ora, sht take a thousand memories on the road with me so we never forget it's been a good year it'll be a long day before we lay our heads down to rest and if those tears come rolling tante 7, 7 minuta më shkon 78 tani në klubin e mëngjesit më ishte keni ardhur që gjithë ju ju përshëndesim me dashur unë jam blendi këtu bashkëmeri në Alieni në orden e Lorit në çdo mëngjes me ju për uh, një tjetër program jeri ka edhe një frymëzim për ditën e së homëres çfarë është është një ditë e veçantë sepse është dita për të veshur shapkën me gishtë dhe doja të rregjoj se kam pra, histori ka një histori shumë bukuria o jo, kemi pasur çfarë është me gishtë nuk thëmë edhe tanga për këmbët unë nuk e di, por ka por, një histori vërtet interesante me këto. Duke uh -huh. mbajmë mend këtë pjesë tjetër, nice. por në vitin 2007, si sot, por në 2007, një restorant francez në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Tropical Smoothie Cafe, ka bërë diçka për 10 vjetorin e hapjes së restorantit të tij. Okay, ka dhënë një lajmërim në 2007 <coughs> që të gjithë, domethënë uh -huh. në, në 2007 ka bënë 10 vjet. Po, janë hapur në 97-në e vitit dhe uh, për të gjithë klientët uh, që ishin gjithmonë apo ata që shkonin më shpesh të rregullt dhe jo vetëm pa. vuri një kusht që të gjithë sot duhet të vinin me shapkë me gishtë dhe të dhuroonin 1 dollar për të gjithë fëmijët që kanë së mundjet të ndryshme. Pra, hapi një loj, bëri një loj iniciativet të kse forme, ku të gjithë njerëzit, përcudin e tyre, kanë shkuar me shapka me gisht dhe kanë përkrahur këtë loj gjëhe që ata këshin marë për siper. Pra, ku shdoj që shihje me shapka me gisht, ishte edhe një kutishëm duhet të vendose një dolar për për fëmijët që kishin sëmundje. Domethënë që zakonisht shapkat me kish nuk lejoheshin, por pa, por nëse nuk në janë etike. Po, por nëse ti doje, patjetër vishje shapkën me kish me, me thonjza vashë, atëherë duhet të jepi para për bamirësi. Ëhë. Kështu që edhe ti Vetëm 1 dollar që nuk kushton do i xhejmën. Po, jo në xhejmën, ti ti pe si thua ke shëshëmim që pagoje për të shkelur rregullat uh -huh. atë ditë. Dhe për të qenë ndryshe, në këtë lloj restoranti ku të gjithë duhet të ishin veshur kreko tu bispëllosur, kjo ishte dita që gjërat do të shkonte ndryshe. Okej. A ka qenë një restoran kreko domethënë, nga mm. këto shumë këso. Shumë serioz. Wow. Sikur jam vënë një herë. Dhe. Pa mirë për sytë e mi. Sigurisht panorama që që mm. këtu edhe kam një kështu, sigurisht e shikojmë me disi dy pallate, është jo kompjuteri apo kështu, po sali Berisha paske shkruajtur një një letër. Jo, do të ishte një letër, se s'do them që s'diç shkroi letër, po Uh, jo me një artiku, një kësho, një opinion Oh, uh, me titullin Një replik uh, Heshtën të gjithë Presjet përveç mureve Ja ka shkojtur kërë redaktorit të panoramos Berisha po, Inderuar zotri në suplementin... Përse pa, eh, okay. kështë parë në njërë po tuk e finë se amësuar që qikohi shikoj... Jo ta në hodgjën këtu në, uh, e kebërshusht e kjo Fatos e Lubonjë Fatos e Lubonjën, ndojnë herë uh, Të tjerët, të tjerët, gjithë që shumë FFZIU ka dalë këtu në fotografi që të monë uh, Po berisht në se kështë të parë edhe mu dukës të kështë shumë Nejse, e si erdi dita të të qishë Oj, oj Po qa bëhet në i gjë? Si e ka lua në luat fundjavën? Ishte ndzeht Shumë ndzeht Ishte... Përvlin Ishte p Un uh, kamçionizën ja marrën për punë, kështu që nuk kam mundur të ta shijoj as detin as liqenin as ndonjë pishin të mundshme kështu. Në fund si ju ofrojm lumit dje. Yeah, Shkom mm pranë lumit kështu, në një restorant që është <laughs> ndej nga zona e mallit. Shumë mirë. Jo, lezetshëm, se si ka një zonë për fëmijë atje që mund mm -hmm. që të vresësh poshtë te lumit. Ë ka një hurdh atje që bëhet pak thelsi, mund futesh në fakt. Jo se ne na shkojmë ndër mend, po se s'ishin fakt për atë punë, po që Po jep më shumë ti. Ke parasysh se formojnë këto hurdha të vogla si sipellje kështu. Mm -hmm. Vjen thellësia deri në uh, gjoks mm -hmm. ndoshta çik më lart nësa vende të vogla, po sa për të freskuar. Tash okej. Ëh, më duket më ti se disë çka ka sa vësh ka mbi lumën atje. Se gjithmonë imagjinoj që është ndonjëri që shplan apo kockat e këverësish. Po ka ndodhur prandaj. Është vërtetë. E bën në drin kështu për shkon kur gjën lezh domodin kalon gjithë kasavën e Shkodrës. Edhe është frikë shumë Që që unë kam atë mm. fotografin të më të këndin kasat në malë që që lanë mishrat lumë Që që që është ka ndodhë në Shqipëri jëri A se të ndodhë në Shqipëri jëri A se të ndodhë në shqipëri jëri Mo është shpresojë edhe <laughs> për shumë ko Letë shpresojë që janë Kërëma në lumë Këtë me më asfak, klubim qësë It's strange, it's strange, it's strange Where is the sun? Ora janë no 7:18 minuta jemi me klubin e Mëjësit në Klube Fem 104 dhe në ekranin e Club TV's si ju urëm një ditë sa më të bukur dhe të mbar kudo që ndodheni. Mirë se vini në program, ju përshëndesim. Blendi këtu bashkë me Jerin Artini, Nolzen dhe Lorin, siç do të bëjmë në Klube Fem në 104. A po shkojë diçka shka nga këto bizë ndrushme në që mund të bëishin për uh... për verë. Për verë. Kjo pyetja Neri. Mm -hmm. Për pushimet për shemb. A do ishte okay?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 në pasaportë. Tashin çuprë la vendit. Tani unë shikoj që ti më njëri dhe një nuancë. Nëse është s'ka, edhe Tajlanda mund të shkosh, nuk ka asnjë problem. Duket të quar në Tajlandë, po gjithsesi, e degdisen pak, por do të pyesë domethënë nëse kjo do të ishte okay. Dhe gjithashtu do të ishte okay që për shëmund ti me disa shoqje. E kupton? Kërkoni si shkonit. Do të shkon në në Valbonë, më thë kështu një 3 ditë me goca, atë brenda territorit. Ose ndër territor. Edhe ne ta themi që në të gjitha rastet nuk bëhet fjalë për ndonjë kështu. Po mm më -hmm. thon për një aventurë, ku ti më thën çfarë ndonjë, ndonjë shkelje. Kuptoj. Thjesht po themi që ato dish si okay, të ok, po. Mo, se çfarë ndodh, nuk di se asnjëherë s'di se ç'ndod. Por që mund të ndodhi dhe kur je me vetë. Në skenarin ton, Klane Ogurzeza nuk, nuk ka. ka. Nuk ka. Ti mm. si qeshur. <laughs> <orë. laughs> jo, jo, jo, nuk ka. Ato mund, mund të jenë në mendjen të ndënda. Nëse nëse ti, do të thënë ideja është, është unë mendoj që prapë se prapë shkon në them tek ideja e besimit. Ëh. Çi kë? Që i jepini. Po, nëse do e dëshirondte shumë, për mua nuk ka asnjë problemje. Ja. Sepse ai do shkonte me shokët e vet, unë do shkoja me shoqen e mia dhe diku pas 3-4 të ditësh do t'i thosha, takojemi në Milano. <laughs> e fashë e nisi e nisi me një Nëse, ëh, mm -hmm. nëse do ta dëshironte vërtet tash, atëre po. Shumë. Po. Po si mund ta provond ai që do du... po të, do nëse do të lutej. Nuk është ka po, nevojë, dhe... jo, jo të lutej, se po, duket shumë çon. Po... Jo, jo, jo, ja, jo, nuk ka lidhje. Po, Sepse si? duket kur njëri ka dëshirë vërtet të bëj diçka, dhe nuk ka nevojë as për lutje dhe as për garantji. Po sigurisht, mos ishte po themi ndonjë kështu të çileks, jamë jo, kam miaksu si për çhep. Ja, mos se do vinte atë të thoshte pikërisht këtë gjë që e kam lënë me çunat, të hiki për 3 ditë. Si thuati? Okej. Okay, Dakor. Por çfarë do, do mendoja? Çfarë do mendoja? Mund të mendojësh një gjë <dhe jara> ndërkohë. <gjurë> Dobra, jemi ti. Kjo është gjithaja e supozuar. Uh, normalisht në mendje të vjen shumë gjëra Blendi. Por ti nuk do të ishe kritikisht. Okej. Nuk, nuk dhe dhe okay. duhet uh, që ti pengosh lirin dikujt, ashtu si nuk do të të dikush. Po ka një gjë aty. Ka një gjë aty. Ka një gjë që shkon. Mesa shon një gjë që shkon. Po gjithë gjendin do gjithkohës do ta mbash mendin aty çfarë bond, po bën, po bën diçka që ty të pëlqen. Po mësi bië, domethënë, vije që nëse ke një partner ose partneri vije që ti ta kalosh gjithë hedhën ditë, çdo jo, jo, jo, ditë me ta jo, absolutisht. Jo, po jo, prandaj them që gjithsecili ka nevojë për lirin, por kjo nuk do të thotë që mendja jote nuk vazhdon të punon. Oke, okay, më pëlqen që je sinqer. Ë, Olta. Kto jam? Po, për gjithë pyetjes. Po, më le të di. Ti Le tikë dhe rspëti. Nuk kemi leti. Do i gjim çunë për për pesh. Për pesh. Jo, jo, për plazh. Për plazh. Atë i gjim, plazh i gjim, por ia për pesh, të së, për pesh, sepse do të lasa pulën. Atë i gjim për pesh gan herojë. Po. Do të cielem të ta gjueti se të peshkut. Fokë që për mua ska asnjë problem. Për ty ska asnjë lloj problemi. Tikë ai në plazh. Po. Këshu, a ndega, a ndega këto. Le të shkoj. Atë këtu. Ti vim blashtim i vërtytë. Ato shkumë pak. Edhe më shumë pam, më shumë duke u lar në shkumë. Sesandet. Po, edhe nëse Nëse ekziston ndonjëfarë tradhtie andaj këtë gjë mund ta bëj edhe kthej, më vjen keq. E kuptoj. Por ndryshe ti thua se ka ndonjë ndonjë do brenda brenda territorit. Brenda po dojë edhe në Maldive sleti. Edhe në Maldive sleti. Po, po. Se ka problem oltet. Ku ti propozoi në Maldive? Në Çunat. Maldive shkohet për të propozuar për martesa, ose më shumë. Tamë Çunat. Jo, nuk e ke pranë më shumë. Menciona ta, menciona tetë, po le të tradhtoj. A ta kshu? Edhe në rast. <gibli> unë se kuptoj se pse planin për trofin. Grasi ty. Po se kjo është në mendje. Ti ke di pse arsye? E para, por nëse unë të pyeta, a mund shkoj partnerit me çunën? Le të tradhtoj vetëm ndaj. Sigurije. E gjithmonë. An... Po sepse blendi gjithmonë thotë që nëse iku. Do të them që kapërcen pak etapat. Si monitorohet kjo? Nëse nëse thuhet që do ikim me shoqet apo me shokët në plazh. I bie që Atje nuk, nuk, e ati nuk, e qa... ati nuk hmm. do të ndodh. Atje çfarë nuk do ndodh, domethënë. Kështu që Atje çfarë nuk do ndodh. Në fund timi do të trazoj gruan. Po ti do të ndërtoj gruan, po ti do të trazoj gruan, shokët. Është është një lloj prototipi që ndërtojmë. Duhet duhet ta dishim me këje. E kupton kë se duhet të ketë bëj edhe njeriu se kush është Partner nga un partner nga un ka shumë besim në me ato që jam okay. pikërisht le po të di një një, një, një, një, një, një vetë <laughs> kësaj nuk i dihet. <laughs> Kjo po të drejti i po të njëmë mirë se vetë. A je a je më mirë se vetë tonë. Ka uh, shumë besim të ai sesa të vetja dom. E thash. Ne kuptojmë Brown Brown. Ekspresori të gën dijuar, të gjithë dijuosit. A <laughs> ndonjë. Po, Ezë mod. Altim sobëti. Do lieti të dashurën për shkakun po, po, të shkonde me shoqet? Po, Patën që vetëm do të them so ja ashtu më ashtu të smersh që un e, ka ka diçka por që un e mendoj plotësisht i altini pa bërë shaka që do të them edhe kjo nuk do të thotë që po zot jaman, tjadish, asin, kish, e vish zot e këqja por ti po mos e shlehat me veten tënde që po, ta, ta lesh teatrin 3-4 ditë ku po them tash edhe në shoqet mos e shruar atë besim që që mendon se Pa sa se rravelas gjatë. Unë se po. Po është edhe e bukur. Po të trajtoj për 3-4 ditë. Po, pra. Ka mbaruar filmi. Pastaj, pastaj ai është, shfilmojmë ai. Është edhe e bukur largësia, sepse kur takohesh pastaj të ka marr malli, kështu është. Po. Po mbaj të fillosh nga e para. Po mbaj të pastem mendjen, i bjet të shkatrosh vetë për 3 ditë. Shkatrosh. Më vjen këtu. Më shjem më mirë. Më mirë. Më mirë mbaj mundi vën tjetër. Më mirë si jo e ditën edhe tjetër. Po. Ej, dijon, është një këngë nga Tovi Loh Tovi ah, Loh Që i qëve të haj Që ka këtë temë Që të temën që ka vetit të një në fundë Që në që ose Kjo goca në këngë E tek si është gogja i trishtë po Më um, përqenë përshkak se Goca në këngë mm -hmm. E kam mëndin të ideali Të një ideali që nuk e takoj ma së njerë Tam Por që ideja është Përshkak se të kam të të ndurmen Duhet që të rri gjithmonë pap Dhe të rri gjithmonë uh, Kjo është për shkak se është një dashuri e munguar, diku mm -hmm. më është i trishtim që manifestohet me këtë partit e kësaj të pirat e të festuara të. Është shumë interesante. Uh, është si puna aty e Aldin, pra që thot nga që ke mendin arti edhe futja me të pirat në një funiart. Kthem bashkë. Klubi i mjesit është Tovilu. në 7:29 minuta jemi me klubin e mëmëjes si çdo ditë nga hëna në të premte nga ora 7 deri në orën 10 në klub e them 104 dhe në ekranin e Club TV sot është hënë data 23 qershor ju urojmë një fillim jave sa më të bukur dhe të mbar. Stay high Erin. Faleminderit Altini. <laughs> Take me off my mind. Okay. Ai uh, Gati do bëjmë anagram? You got it. Okay. Bëjmë i anagrama edhe për tit në sotë Në mishdashur, sepse ora është për thua e se 7-30 minuta Ju e në me klubin e mqesit në valet e Klab FM në 100.4, blendi jeri Altini, Olta dhe Lori Mirë mqesi Mjë Mjë me këta anagrama Anagrama Në klubin e mqesi Ore Dhe cila hmm. është fjalla? Fjalla është hmm. palder Palder Palder Palder Palder Osaka. Ah! Oh. Palde Osaka. Osaka në periardhje japoneze. Sigurisht. Palde Osaka. Ai dhe fjala. Mos mund të thot Palde Osaka. Osaka. Palde Osaka. Osaka. Ose mund tjetë Paldero Saka Atere duhet të rivendosë në këto gërma Mishdashur mënyr që të formoni një fjal Që ka kuptim në gjuhon shqipe kujdes Paldero Saka është anagrama ditë e ditë të sotme P-A-L-D-E-R-O-S-A-K-A Paldero Saka 06-19-27-12-22 Dërgënë me sashtë gjithuaja Paharuar dhe emrin për që në fitu es Paldero Saka oltat, Atë dhjenë ndë një gjënë mend Hicë Hiç hiç asgjë. Ja, snuge. Falde okay, Rosaka. Zero 870 222 069 20 70 222 mund na shkruani më i dashur në këtë numër për uh, opsionet tuaja në lidhje me anagramën e ditës së djeshme. Ë uh, ndërkohë kemi bër këtë pyetje edhe në faqen tonë. Në fund ditës së sotme. Ëh sipas juve a, si a duhet lejuar partnerit të bëj disa ditë pushime vetëm? Pa. Mm -hmm. Ju a do ta linit? Kemi pasur rezistencë. Kemi pasur rezistencë asojve, po. por ëh kanë shpërthyer derën. Për shembull, Rusiti <laughs> thotë po me pushime dihet që nuk do rri vetëm, sigurisht, Ndë apo ket një bandill. A po shkon të qetësoj trurin thotë? Ëh, ja që shkon vetëm do të qetësohet prej partnerit, të ti mendoj mirë bënovlla. <laughs> E kam shumë presisë këtu aty tani. Ah, uh, halal doja po ato të, të ikte vetëm po të kishim sa euro, le të shkonte të shqetsoj prej meje. S'ka ishin para, e, po. Euro ti paguan ai pa merak. Oke, okay, më sa duhet. <laughs> çfarë po thot, çfarë po thot ai? Thot po të kishim lek thot për pushimin, le të shkonte. Po po po. Sepse do të ishim në një tjetër kësaj fjalës. Nuk ka problem të kesh ti. Në një tjetër jam. Megjithëse kishte këtë dyshim pra tani. Po, se do të ashtoj. Do të dashin me këto mëbete. Do të mëbete tradhësinë e mëjes. Ndërkohë Ami zot. Si janë zgjuar Milke? Po, çdo kush ka liridhe pavarësinë e vet, Besim thot se di se ndonjëherë na tradhon edhe vetja jon, por do ta lejoja që të shkonte. Ta Marildo mendon që Besim kam, thot ai, Besim kam, por do të grindeshim patjetër. Prej xelozis. Do të kishte xelozit domethënë. Sitoj që tishtë, a i ka vesim të këtë ashur, dhe të shëtë mund të shkosh të redit më shoshet në plash, të nuk ka problem. <laughs> por do të të nëzijetë. Po, po që grindevi, do grindevi, do grindevi pa tjetër. Vec pos me në. Si na karikusin, <laughs> na dhe cularin dhe 24hë. <laughs> Jeo thot ai un po um shkoti, s'ka problem fare për çdo dozim, dozim. Kur dozimi kurvish pa, sezoni. Po s'u qeva. A jesh, a jesh, si <laughs> edhe kjo, unë unë un, un mirë kuptoj. Laura uh, shkruan thot po pse jo thot, edhe ai ka nevojë për pak vetmi personale, uh, pa mua, pa asnjë tjetër thot, por jo të jetë për një kohë të gjatë, të jetë vetëm pun ditësh. Po çe pun ditësh? Për Laura është okay. Ndërkohë Elona thot pa tjetër që duhet, ndërkohë Dona thot po unë kam lënë. Nuk është, çiko nuk është edhe duhet patjetër. Nuk është edhe duhet patjetër, le ta themi këtë. Mund ende të bëjmë pak këtë, po është një opsion, është tavolina. Është mundsi. Po nuk është, por pse do të ikësh vetëm pa mua? Ço ka kësaj gaje të të jemi në plazh bashkë, për shembull. Ëh, edhe kjo është pyetja e parë që. Si, po zgjitesh, çu të kishim ka, le të ndërshkojmë në plazh. Ço shkjo të shkojmë në plazh me shoqet. Nuk e di un, shumë njerëz që shkojnë në plazh me shoqet, kush do ishte argumenti. E kupton? Si përgjigjesh? Po doim, do të kemi dhe bashkë atë. Po t'ia kaloj me shoqet unë. T'ia helm një. T'ia kaloj me një. Duhet më shumë sigurtot t'ia shaloj me shoqjet më një herë. Nice. Nuk e di, nuk e di. Nuk e di. Ah, kjo është ide për ju, miq, dashur, mund të na përgjigjesh sot në mëngjes më në klubin e mëngjesit, sipas jush, a duhet lejuar partneri që të bëj disa ditë pushimën vetëm? Vetëm? Vetëm? Jo, më duam fare. Më gocës, dhe gocat, do të thotë si... më pot jet goc. Dhe me shokët, kur është? Ose me shokët kur është fund. Paktën këtu, këtu është përsëri. Kush propozimin që bën? Ku është goc me shoqet? Po, me partnerin mund të jetë edhe më keq se thot. Nuk më pëlqen të shoj me të. Po ta shoj me të shokët, thot. Me ta shokët e saj po të paktën e kam mbrojtur. Po kështu? Jo, mund të dalë edhe. Thot, do i shikojnë, thot, si Si këshu, ca femra një grupë, femra është bashkë E dhe cunat për shumë dhe atje, ku do që të shkojnë këtër, të jenë që me njëri tjetëri Këkau, këkau Apo jo Në më lidë në këshu Ti djënë të cunashtë Tu të dhe në përën të taran Në të një pakë shumë nga lartë Aja ka në këtë këtë Në në këshu Në njëse Që mundë betë shqetë thua, se pasajmë Po të gjejmë, këte që është kënga numër 2 në Hot 100 në billboardin në Amerikanë më gjithashtur Arianna Grande bashkë me Iggy Azea, dhe, nga Australia Iggy Po pra Por në kur ishtë 16 vjeqë po... lëvisi në Amerikë për të bërë repiste Dhe është gocë më shoqë shumë Dhe, bë, jaku e kenjit është në cep për momentin vendi 2 në Billboardin Hot 100. 100. Ariana Grande është dashur bashkë me Iggy atje. Mirë, mirë që jeni ardhur në klubin e Më mjesit. Ju përshëndesim që të gjithëve kemi tem në temë për ditën e sotme një erë sipas e Rehovin faqen tonë Facebook, që është facebook.com fraksion klubi Më mjesit mund na gjeni atje mm -hmm. dhe na keni përgjigje për këtë pyetje. Sipas jush, a duhet lejuar partnerit të bëj disa ditë pushim me vetëm? Ju a do ta linit? Mm -hmm. Pra bëhet fjalë nëse keni besim tek partneri apo partnerja juaj. Po. Pa. Ju shëndet sigurisht, më sesardë na jo, fami. Edhe çfarë më kujtoha kur fillon një bisedë e tillë mund të shfaqet për herë të parë qoftë nga njëri apo nga tjetri që nuk i ka pëlqyer asnjëherë si po, jo, jo. një nga shoqet apo një nga shokët dhe fillon të emerdhësi argumente. Po, sepse s'mungon farja jo. Tashi për njerëzit që gjenden gjithmonë pa kënaqësi apo jo. Normal. Lo kishte, pse jo? Edhe për ndonjë shoqja, për ndonjë shok. Se ke gjithmonë nikësh. Për herë të parë shfaqet. Është vërtetë kjo. Vjen uh, Mirshi preqet edhe kjo herë. Uh, kemi një histori tani. Bëhet fjal për një 28-vjeçare e quajtur Patricia Benjamin Rom Gulam dhe Rom -Gulam. ka një huq shumë të. Ne përardhje. Në përardhje nuk e di, por jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe 28-vjeçarja Blendi uh, ushqehet në mënyrë të pazakontë. Mm, okay. Nuk ka ushqim si ne të gjithë, por prej gati 24 vitesh ajo konsumon tulla jo to la lasë. Dhe, dhe uh, gjithë gryhen gjithë murin e shtëpisë së saj, apartamentit ku jeton dhe ushqehet me të. Çdo mëngjes e nis me këtë lojë dhe nis me dhomën e gjumit, Aha. pa u ngritur fare nga krevati. Gjëja e parë që bën është të fillon dhe gryen murin dhe fillon dhe të ushqehet në këtë formë. Gjithë ditës vazhdon dhe po të shohësh apartamentin e vajzës ka përshtytyr që është një katror e vërtet. Oh. Dhe ndoshta do i duhet të ta suvatoj sërish dhe më pas filloi punën nga e para që mos po, dalin dhe Do ta shëqiroji kjo me qumësht ose diçkases. Ndos Altini, por ushimi kryesor i saj janë tullat edhe muria. I ha, e... ja, <laughs> <laughs> po, për 24 vjet. Është përshëndetje, bën me tullat përshëndetje ose ku ti mund të hash tullat e gjelbra? Izien edhe hipilongun. Mund dietë me ashtu ieri, ç'ka? Po, mund të jetë. Tulltur shi përshëndetje, mund të ketë se mish e hat njëtin që gjithmonë, por që ka varietet në gatim. Se si e di, ta çesh një tullë, masë shefitin dy shëra, po. Tullë me gëçaj. Më dia. Shëgjë kë do të thjet shumë lupirie. Lupirë tulla, po. Tulla skuqur me gjalp. Mfal, mfal, tulla këtë apo si do ta hajë ti, mos do ta lipi. Do të porto re dhëmbët. Okej. Ehm, kaç? Kaç, nuk ka asnjë lloj problemi shëndetësor? Jo, asgjë. Vetëm i hajn tulla. Ka shkuar tek mjeku, por thotë, "Këshëron me droge." Dini ç'shëronio? Nuk hesh, do të bëj këtë gjë. Për mballit. Me tulla. <laughs> a nuajmësh premja popullore tulla del me tull. Po. Po. Pra. Duhet të del me gë. Oke, ehm treguam tani pak edhe këtë historinë e këtij zotit Jeremy Mix, nuk e di nëse e dëguat javën e kaluar, po unë unë po ju jo tregova, nuk e dija treguam, nuk e treguam në program. Tregohem, në, në, tregohem, në, tregohem, po por... folëm, jo, folum me njëri tjetrin. Ky është Jeremy Mix a, për juve që nuk e njihni ja, shikoni pak. A, është inteligjosh i cili ta. u arrestua javën e kaluar. Ëm, si um, shumë bukur. <coughs> Ës bukuronsh po. Ka dal ka dal në Facebook sepse policia Stocktonit nuk e di tamam, por më duket se Stockton në Nevada, të bashkuarët e Amerikës, mm -hmm. i nxjerr kriminalit kur i arreston mm -hmm. ato fotot që u janë nxjerrë uh, në Facebook. Ta. Dhe ky ishte uh, u kap në makinën e tij u gjen në, në uh, një pistolet pa leje, disa um, ksuk presion uh, uh, karikator për, me fishek edhe vetëse po dhe sepse është pjesë e një kaqsim pjesë e një grupi gangsterësh dhe deri tani ka bër 90 mburr por ca krime të tjera të dhunshme mm -hmm. dhe çfarë ndodhi është që megjithëse dihet uh, që është Krimi një, një kongdgent i krimit mm. gocat në Facebook u shkrin mbasti u shkrin më pat një, një <laughs> shkrirje truri femror në Në mira dhe mira dhe mira komente që u derdhen Ku i lutëshin hajde vidhë shpintime oh. E jam, jam lidhë të lutem wow. Pra nga mbi mua E që anë nuk i thanë Dë me thanë kishet e nga doj që i frisim Po ti mund të këthesh jetën të ndem brapsht E tjere tjere tjere tjere, tjere, tjere, tjere, tjere, tjere Dë me thanë në kohësat Thesh shkalluan bas Bas uh, pamis uh, gjerimi miks Thanë buzët e plota Syte uh, e këthjel të thanë ato Lëkura uh, që është abronzatë Abronzatë o në cikë Dhe udhësi policia, policia antikuitonte, ëh, uh, edhe një, një, një burgu për për të mos u ngatruar, uh, që kemi të bëjmë thoshën ata me një kriminal dhunshëm, keni kujdes sepse është nuk kemi të bëjmë me pasari. një, pa, nuk është ash nuk është gentil, nuk, nuk është ash shumë. Nice po është i martuar uh, dhe gruaja e tij ka luajtur mend. Gadale, uh. po, gadale njerënt nga këto tabelimet lokale atje në vendin ku jeton, e kanë thënë që sikon se ai është burr i martuar ka njef mi shtatë vjeç, si uvjen në zorë, si uvjen të turbë, <laughs> e këtojnë në shikoni burinë në botë, të të të çajen i uve kështu, se përse da to ekşin, ime, <laughs> e si, si këshinë, hajde um, si, ty të shpia ime, e këtojnë, sikur kju ishte një këshu, që hajde ty të shpia ime, e këtojnë se ajo the situ ky burr ka grua ka ka familje me vajzë do të pyetur një pastaj është kriminali im po djisësi çu she u bë u bësh më famshë e çiron do vi tani me sing në klubin e mëjetës miq dashu ju përshëndesim nga vallet e krave family 104 edhe nga ekrani i Club TV's ai ai ai ai slay in the night let's on the side i'm sad with you for most of the night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 Let it go until I go to change singing we found up in a local ration no, I don't really know what I'm supposed to say but I can just figure it out and hope and pray I told her my name and said it's nice to meet you and then she handed me a bottle of offer with tequila I already know she's a keeper this from this once more active kindness I mean if anybody finds out I meant to drive home but I took all of it now no so we're up we just sit on the couch one thing later another nice kiss in my mouth ah. I need you to do and come on set the tone if you feel the fall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 Zani shtat 50 minuta miq dashu. Ju përshëndesim qe të gjithëve ju urojim ditë fantastike. Duhet të gjethëse anagrama e ditës së sotme është Palder Osaka. Palder Osaka. Ose Palde Rosaka. Ose Palde Rosaka. Si do niv? 06920702220692070222. Palder Osaka është anagrama e ditës së sotme në klubin e mëngjesit. Palder Osaka. Okej, okay, uh, mm -hmm. përshkëra të shka, është një histori interesant e kjo Nëjdi nëse e mbani men dhe nëse ju ka hasur dhe njëherë të gjoni mm -hmm. Por është histori a një vajze që quajtë Rochelle Friedman mm -hmm. Kjo në vitin 2010, bërri dasën un martua un martua po edhe njëra nga qëllat që bëjnë në Dasma ose para Dasmave është edhe kjo që quhet festa e biçarësisë po është e dalur me shoqja është vërtet ë dhe Rashela bashkë me shoqjet e veta dolën dhe patën një fest të jashtëzakonshme deri në momentin von në dark kur Rashela bashkë me shoqjet ishin buzë një pishine duke luajtur duke ulëritur siç ulëritur siç bëjnë pa siç bëjnë gjosa zakonisht Një vajzë e shtyu për ta hedhur në pishin. Diçka ndodhi që nuk ishte e zakonshme dhe Rashela uh, pati një aksident aty dhe u paralizua. Jo, oh. pa, u paralizua. Te... Oh my god. Nga Messi e posh. Pa, u paralizua në festën e saj të beçeris. Por dashm, wow. dashm vazhdoi, sigurisht u shtyu disa muaj. Por kur Rashela ishte gati për të martuar, ë uh, dhëndri djali pra që nuk është tutur, marë, nuk është tutur, por që uh, vendosi që Krisi, siç ka e kanë rinë ai, të martohet. Dhe u martuan. Bravo. Dhe që atyre, Rachela është bërë një person si thuaç me një lloj uh, ndjekjeje, sepse ka një blog personal ku ajo flet për edhe këto historisë në lajme, sepse mm -hmm. është ky trishtimi, domethënë që të shkojë dheni në në prag të altarit dhe pastaj të paralizohesh se se si gjëra ndryshojnë mm -hmm. për ty. Por ajo ka qenë është një blogere e e njohur, njerëzit e kanë ndjekur në në këtë sens dhe Njëra nga gjera që ka tashur që të bëjt gjithmonë në shqetjet e pavarur, të bëjt sport, të bëhet në në gjithashtu mm -hmm. e të kryoj një familje Edhe thoshte në blogën e saj që unë mund të bëjt më shumë gjera se sa a, njërzit mendojnë se mund të bëjt dhe mundem të ta jo edhepse Do shta jo të vrapoj rreth pishinës si që bëjt adikur, mm -hmm. me fmjën ti mund të bëjt gjera tjera Dhe a, ka vendosur që të aprovojnë bashkë me krisin Burin Po Edhe kjo mund të mbesë shtatzën. Dhe Aho, ka mundësi të mbesë shtatzën. Por problemi ka qenë këtu që uh, për shkak të ajo është paralizuar. Paralizuar, uh -huh. një uh, mjekimental që ajo më merr vazhdimisht për të mbajtur tensionin e gjakut në një nivel caktuar, pam e dëmton fetusin. Kështu që është dashur që dikush tjetër ta mbarti. Dhe një vajzëre, një shoqja ose ish shoqja e tyre e vjetër e shkollës uh -huh. ka dalë nga shkuar dhe ka thënë që Vjen ja te embrion këtu, se do ta mbaj unë 9 muaj, do ta kthej kur diet gaten. Për shes, mbasi është, mbasi është vajzë me emrin um, Hymes, kjo, që ka shkuar, shoqja saj e shkollës që nuk kanë qenë aq të ngushta, mirëpo thekë shumë un, djekur, të afërt. Unë e kam ndjekur thotë përmes media, historinë e tyre përmes blogut, i kam njohur, ka thënë ajo deri diku për s'largo, po kemi qenë në dietë shkollë, në dietën koh bashk, kështu që kishte shkuar kjo, i kishte takuar. Kjo është më pak ta thashë mund të bëj dhen gusht pritet qe fëmija lindi fantastik. Oh. Dhe historia është e kemi kapur në vazhdimësi për në, në gusht këtu në Shtatzanë do të do të marr fund, do të finalizohet në një lindje uh -huh. dhe rasonado <coughs> se qet fëmija saimir. Ksuqj do bëj atë, do bëj në. Edhe pse I can't say the mentality or something. Nuk e nu di, doha që ta përsërisim edhe një herë atë pyetje që kemi për sot për klubin e mëqjesit. A të repytja e rësi pas jush, a duhet le juar partnerit të bëjt disa ditë pushime vetëm, jua do të linit apo jo, pra bëhet fjallë nëse keni besim të këtë partnerja apo partnerja juaj. Olsi në ka shkruajtur dhe thotë sigurisht që jo, punë është uh, uh, thotë së dhe të besimi, por nuk është logike që gruaj ati ki me pushime vetë të rishë në shpje. Sigurisht, sigurisht, si jo. Ti mundallë është një gjiro Po edhe ti ke shoktu Sigur një shi jo Mire, nuk është punë në të bërë Aja ka dhënë të vetët Në tamë Olë si ka shme të vjetërën qënë gëthot Apo i e gjellonë Si ka shkojtër një sidita Dhe me njëherë ka lindur një Një diskutimi vogri Jo, aja vë thotë që nuk është punë Tek gjellozia Më tek besimi Por është së shëgjik e thotë Hmm. Tishtë është logikë, s'ka logikë, s'ka sensfarë, nuk eksistonë <gjubi> <gjubi> Nërko i rida thotë pëse jo, dyzdoj njeri ka nevojtë të kaloj kohë i ashtë të përdiqme Nga durës të thotë jo, unë përvede jo, të nuk duha lija edhe edisoni, Se në durës të thotë të thot, di unë që dojtë O, nuk lia, jo, nuk do ta linde. Asnjëherë me <laughs> oh. shumë R ka shkuar te Fationi, vë po asnjëherë nuk qonat... dalin. Të dashurën e vet që të shkonte wow. me shoqet. Sigurisht no, që, që jo. Janë për pushimet. Çfarë këto pushime me shoqet? Zonat të japin shumë leje mesa kuptoj. Po për vajzat duket sikur janë më janë më mirë besues. Më, li, më liberalë. Mendoni? Mm. Apo janë shumë. Pak qëm... nga mesazhet duket. Pa. Ja edhe këtu kam dy mesazhe që thot zonat e Gipsit tonçan këto pyet ja lihet partneri vetëm. Liet, po, aliet partneri vetëm. Okay, Quna të që kënë tërë që e pasta, dhe ju e do e një vetëm atë të të redit Bënë dhe një pyetje fund në fundë Kë të nbytesh po të traftoj Në asë të traftë Kë shu i zëllë gjim një vëndë Një vëndë nbytje e në rastë A të nëndonë zëtë të nëzët e të jonë Përsta edhe Flori që e lejonë Që të i të me karikus me vëndë amë Këtë nuk diskutohet Nuk do mu mi kontaktet Se kuptojit Se kuptojit Jesus. Okej, okay, mir. A ktheim pas aku. Do të sa klub... dikush thot me vrap të ikë, thot se plaasa, u me vrap thot. Okej, okay. po më mund të ketë nga këtë. Ehm do të gjejm magnificent tanning a YouTube midashion clubin e mjesit. Është kënga e fundit për orën e parë, por do të ketë të tjera. Ne diskutojmë sot nëse mund lihet partneri apo partnerja, vetëm plazh me shokun për 3 a 4 ditë, a keni besimin apo kush e di se ç'ndodh. E dëgjojmë këtë. Ktheim pas fak. zgjavici mi se keni ardhën këtu në MSG, siç e thëj, lemi down, mi, dashur me blendinjerin Altin Nordin e Lorin, çdo pjesë me juve edhe sot është e hënë, data ka 22, 23, po 23, 23 iku ja, të qeshorit. Ktu duhet ta korrigjoj këtë. Pse kemi datën 22 në kalendar këtu? Kemë gabim se tani u fitovaun. Po gjithsesi, 22 është ditë. Sot është e hënë 23, po 23 qeshori, vërtet 23 qeshori po ndier fare wow, mode shumë shpejt mirë atëherë a dini nga gradit një muaj më pak emision ende një muaj më pak emision o fillove ti <laughs> oh, oh, oh okay, gjëra <laughs> e para a dini që filluar numërimin mbrapa son kryeminë e mësuesit mishdallshor edhe një muaj më pak emision u bë zyrtare tani se shpejti filo të filloj numërimin mbrapa deri në pushime po emisioni në fundit është në datën 1 uh, datën 1 edhe 1 gusht 1 gusht pastaj largohemi po të shkojmë tani në pushime ku do të shkoni juve keni vendos? un do bëj Eurotrip Eurotrip? E ke mendosë për eurotrip? Po e ke mendosë për me... qëra... Me, me... Me... Makin. Me... Me... Me... Me... Me... Me... Me... Me... Me... Po qëra i të një një një rari? Po... Tira në... Mjëni... Po? Pas të nga mjëni ju do... Bëj një plan që... Se ke përra koma të përra? Ja Po dhe li ku, kësa lërë ke në dërmënd që të shkosh? Po besoj... Afer... Që besoj, do t <laughs> në hostele ka më dorë dhe un po mund të jetë mund të ketë edhe ditë që mund të flenë më gjatë. Dhe nëse mund të të rekomandoj, shko në Prag. <susur> në Prag. Bësh bësh shkollën në Prag, se me qenë në Gjermani aty afër ke, nuk është shumë larg. Edhe Pragun e kanë plan. Bëj në futeni në futeni itinerar aty. Mirë, um, atëra scopusimes, më dhanë soletini për një azot un sabato jova, mbiën mirë, zgjedhje interesante. 1 euro trip për këtë ver me makinë mund të bëhet pa shpenzuar edhe aq shumë. Uhum. Do ta paga. Por ndoshta është, është, është opsioni i mirë por shoh se nuk është gjësh sh... vende. Mm. Normalisht, hoteli të luksit e, e kuptonse çfarë, por do të, do të bësh diçka, është aventura, është udhim, është mson, ndryshon, mm -hmm. takon njerëz, shikon vende ku kanë bukur. Kjo është Fantastika. sensi i gjithësh. Ëh, por, por pyetja jon, so ka lidhje me pushimet dhe është, nëse ju do të linit për shemb në Kroacinë, <laughs> në Jugtim, po themi 3-4 ditë or nëpër Europë, ndoshta, në pse jo? Të dashurën tuaj, ose të fejuarën tuaj, ose Pash shordonin tuaj. Shkonte me mikeshat e saj, e kupton se çfar, në Uthim gota ashtu. Ose shkonin në thërmi gota dia 3-4 ditë atje, ku sigurisht ka trupa të nxehtë plazhi. Do jeni do dalin natën me syze kështu nga këto. E kupton janë këto suna trendy gjithmonë kështu. Shi janë gjithmonë form. Gjen sa break plazhit, ku i ka gjetë më vaj për lloj breakesh plazhi. Pash doni. E po. Edhe veti thua që ata leun gruan tim ë që të kujti këndon telefonin. Hertas. Ah, a Valent gruan ti me shkojn në plazh me shoqet. Po më fal, po kur e dim që do të ketë gjithmonë po edhe kështu, për çështje pune. Ai lëm? Për çështje pune i lëm. lëm unë po, kjo shtëpinë pra, jo, un, nuk po them, unë nuk e ndaloj as për çështje pune as jo jo për çështje plazhi. Po nëse këta kanë për shembull një seminar, ka nga ata për shembull që i nuk i lëna as për çështje pune, po. Ma merr mend jam mua. Ma merr mend jam mua. Po ka nga ata që i lën. Asikjo bot xuos, ka dhe nga ata ka dhe nga ata. Po gjithsesi. Po, po prandehet e bukur se ka edhe ashtu edhe kështu. Pyetje për ju është ata linit të dashurën tuaj me pushime me shoqet. Apo jo, ose të dashurin, nëse jeni një vajzë që na dëgjoni. Edhe në fund fare bëhet një pyetje rreth besimit që keni në çift. Kam vështirin. Mhm. Mm të gjitha gjitha aty shkon. Po. Në rënjet. Le të sigojmë tani se çfarë Altini ka përgatitur për sot për uh, fjalën e censuruar në klubin e mëmëjesit miq dashur. Jieve. Vë tani fjala e censuruar në këto mëngjesit. Hapini veshët. Stop censuros. Çon vjen keq Amaris mos, në Gega, sëdomos aromën e njom pranver. Wow. Ërdi mm. shumë shpejt. Është soni i Amaris në këtë klip duke folur për vajzën e saj Amaris. Po. Dhe praktikisht i vjen keq sepse Amaris nuk e nuk ka Gega. Ka mundësi që të të të të shkanë që ka humbur, mse sonila kërra që në vëgjële ka pasur mm -hmm. Por Amaris nuk e ka, kjo është ësht, kam përshime në unë idea uh, Sepse dryshua, Esa. Rotul, Esa. Rotul Esa. Esa. Uh, që gjërat ka ndryshua, rotull nesh Kërë që leta të gjojmë në këtë kontekst Që më vjen ke që Amaris nuk e ka, sidomos aromen e p*** njom në pranver Sidomos mm -hmm. aromen e pipit, e pipit njom në pranver, në pranver. A Roman e Pipi të njom. Çfarë është Pipi? Po çfarë është Pipi në këtë rast? Çfarë është fjala e censuruar miqdashur? 06920702220692070222 është numri i telefonit nëse ju e gjeni se çfarë është Pipi? Pipi. Diçka edhim, siguri që Pipi është njom. Është zgjanhëm? Po. Pipi i njom në pranverë. Pipi i njom në pranverë. Në pranverë. Ku kaj tani, kaj? Kaj. Okej, mirë, rregu. 069207022 çfarë do të fitoj fituesi? Do kemi një kontrol të plot nga spitali amerikanë. Oke, okay. një kontrol të plot një eksorë miqtashur që farë fitoni për zgjidhjen e fjallës të censuruarë që sa po të gjuhat mesonida meqon sot. Ndërkoj që kemi një fitues shpresoj për sharatin e ditë sotme, sot është... Pall de... Pall de Rosaka. Pall de Rosaka. Dhe është Mona që ka thënë paradoxale. Paradoxale. Paradoxale. <të> <të> <të> <të> Fito një orë nga primi më qësë. Të lumë Mona. Paradoxale. Kujhja për <laughs> është të mund, ja. Mo, hra. Shumë e vështë të mund. E qeti. është paradoxale. është sakt. Bravo, mirë. Dishve muzikë tani në krybinë e mqesit. Michael Jackson, Justin Timberlake. Love Never Felt So Good është. Yes. Titull i kësaj këngë. Me sigur i këtë një të gjuarë, mishë dashur post mërë të më përvazhdojnë që t'jen super, super të mirë a këngët nga Michael Jackson. Yes. Pëtë e dëmëdjetë. 9.19 minuta, jenë me klubin e mëgjesit, në klep BFM 1.4 dhe në ekranin e klep TV, si urem je ditë sa më të bukur dhe të në barë ku dëshë ndodheni në këto momente. Mirë të këni ardhë në program, ishtë ashur është koa da një për të foljur pak edhe për uh, ndeshjet, ndeshjet e dheshme, ajo, ajo që ishte mëjë rëndësishme, nga për shqipin unë nëjë farë forme, uh -huh. uh, për një gjithë që kjo ndeshja me disë portugaliste dhe shtetë bashkuarat Amerikës që përfundoi po ishte ishte në disavons, kushtojë shumëëse dhe mund mos sa ken para atë sepse përfundoi përfundoi me rezultatin 2-2. Ashu siç interesonte më shumë edhe germanismën. Se Gjermania tani ka 4 pikë, megjithatë mund të shikojmë pak nga nga kjo ndeshje. Ai ishte midis shtetit të bashkuar të Amerikës me ish-Dashur dhe Portugalisë dje. Në minutën e 5, në fakt Portugalia ka nisur e parën, në minutën e 5 me një gol nga Nani, i cili nuk ka falur nga gabimi mbrojtës aty dhe e ka kaluar Portugalin në avantazh më një herë në këtë ndeshje. Megjithatë që aty gjërat kanë rryer ndryshe sepse skuadra amerikane ka treguar veten si njëra nga skuadrat. Kam zhgimin unë edhe në këtë grup Altin shumë vështirë, mm -hmm. sepse vazhdimisht, vazhdimisht ka goditur portën e portugalis duke rrezikuar shumë herë madje edhe duke shënuar. Po pse jo. Kështu që tani Germania do të jetë në një grup ku Amerika ka 4 pikë sër çka një fitore me Ganën. Ëh. Mm -hmm. Ka gjithashtu uh, një barazim këtu me Portugalin. Gjermania ka një fitore me Portugalin, Portugalin. ka një barazim me Ganën, kështu që Amerika dhe Gjermania kanë pikë barabar të barabarta me 4, Gana ka 1 pikë dhe Portugalia ka 1 pikë. Kështu që sikur Gjermania dhe Shteti Bashkuar të Amerikës të, takohet goli amerikan. Jas zakonson. Jas zakonson. Jones ka bërë golin e parë. Ka qenë një shmangje. Jas Zanos. Goli është shumë nga 30 metra lërkësi Goli i janës të konshënë dhe, dhe pas taj Goli të që marrën këshu një harë Ja, këtë këtë e uh, Goli në dytë Nga kapiteni Demsi E cili ka shenuar në minutën e 81 duke kaluar shtetë për shukuar në avantaj Këtu në këtë moment Për duke lija ka shenë shumë keq Duke u rraur edhe nga Amerika Minuta 81 Amerika kalonë avantaj është 2 me 1 Dhe dhe shtes, në vetëm mbas mbarimit të kohës shtesë, në minutën e 93-të, diçka e tillë, Fortunella ka mundur të, të, të, të, të, të, të barazojë me një gol nga Varela me kokë. Në fund fare që është 2-2, ka mbaruar kjo ndeshje. Tani përballje radhës si bie titë SHBA Gjermani. Do të thënë nga kjo skuadër në SHBA Gjermani, po. Kan SHBA Gjermani do të ketë edhe një përballje me Dis Portugalisë e Ganës. Mm -hmm. Po Portugalia për po shkakun po të fitojë me Ganën do të marrë mm -hmm. 4 pikë. Qëshë por Portugalia gjasat... Portugalia është unë më shika këtë që Germania është e kaluar, kam përshtypjen në unë nëse nëse e interpretoj unë siç duhet. Sepo mendoj këtë gjë. Në qoftë se ta zëm Germania i ka i ka 4 pikë tani. Në qoftë se Germania do të do të humbiste. Mhm. Mm mhm. Atë do të mbetet në kuotën e 4 pikëve. Po. Por por Portugalia do të fitonte me ganën, ende do të bënte 4 pikë i bie. I bie që Germania prapë kualifikohet por, sepse ka mundur Portugalin, ka mundur Portugalin 4 me 0. Mhm. Mm Ëm uh, Me kolaborazh Mund Ganan, por sikur vetëm barazin tek um me Amerikan, dhe un kthe po mendova, mëse traineri amerikan është zoti Clinchman, ish sulmues i Gjermanisë, mund që të merren vesh, mund klasin Gjermanisht midis tyre, dhe të merren vesh që kanë një ndeshje që të del 1-1 për shembull, dhe të dyja skuadrat marrin nga një pik, në kuadërën e 5 pikëve ato kalojnë, qetësisht në pa turin tjetër, po. Nuk e di. Megjithatë Mund Gana më gabur për shtypje, sepse ai është gojë, po bëra. Mendoj unë, ajo ndeshje unë jam tifoz i Gjermanisë, nuk umrzita. 2 me 2, dy, ë, uh, ajo ishte ndeshje fort. Mm -hmm. Ghana, ish, <tës> Ghana ishte ishte një skuadër që mos kesh fare turp që të përballesh me atë. Ti të ngre kokën më shumë nga këtë skuadër të dobta, ti ishte Korea për shume, mm -hmm. a Greqia, sigurisht do të umrzitesh e thoshe, ta rrish në atë nivel. <të por <të> uh, por me me Ghanën me atë atletizëm që kishin ata këtu? Ishin thjesht zakonshë market. Ti she edhe për Ballen me Portugalin do të të vështir. Ta kaloj me Portugalin po po oh, vërtet shume vërtet mirë a keni mas fan clubin e MJ-së me më shumë ish dashur best friend është ju ai kënga e kanë foster the people vëmendje, që rikthën vonë më ndje bashazë këngë me Bogësi që ishin red 10 vit më parë ja ku vin sërish Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mgjesit. Thu heci e në shtetit i bashkuarat Amerikës në gjdo sekonë shqiten 350 pizza. Dida Skala në fobia është frika pritë vajturit në shkollë. Aktorja Natalie Portman mungoj në premjerën e filmit The Phantom Menants pasit të nesërme në kishtë e provimë. Ata që martohen në të 20-tat kanë gjasat të jenë më të suksesshëm dhe të fitojnë më shumë para. Ylli i NBA, D'Shawn Stevenson, mësohet se ka një makineri ATM brenda në shtëpinë e tij. Aktoreja Angelina Jolie mësohet se ha insekte, jo si pjesë e një diete, por thjesht për faktin se ato i pëlqejnë, veçanërisht larvat e bletëve dhe buburrecat. Aktoreja Kate Winslet e quajti djalin e saj Bear Place. Kjo pasi pseudonimi i të dashurit e sajtë të parka që në pikër ishtë bërë. Konga Hei Gjud është shkruar nga Paul McCartney për djallin e John Lennon me emrin Julian në kohën kur prindrët e ti ishqin duke u divorcuar. Bill Gates aktualisht fiton 114 dolar në sekundë, nëse fitimet e ti bjen 9100 dolar në sekundë, a i nuk do të mund t'i eqë më njeriu më i pasu në gjithë botën. Brian Acton, bashkëthemuesi i WhatsApp-it, i është refuzuar aplikimi për punë pranë Facebookut, por Facebooku e bleu WhatsApp-in për 19 miliardë dollar. This is Club FM 100.4. I keep going to the river so pretty and sunny something that can wash up the pain. And I'm bored. I'm sleeping all these demons away. But your ghost, the ghost of you, he keeps me away. Yeah. Yeah. My friends, have you figured out? Yeah, there's so much inside of you. It's right hard in another you. But sure, wash up the pain and the loss i'm slipping all these demons away but your ghost the ghost of you Okej, okay, mirës të keni ardo në klubin e mqesi, të të 32 minuta, shore në këto mende mish dashurën e një përshëndesim dhe jurojmë i ditë fantastika, unë jam blendik të bashkë me jeri, bashkë me Altinin, Mjessi. me Olten, Mjessi. edhe Lorin, gjithashtu Ado, kemi një bised bashkë me jube, A, jemi të kjojë përjutur nëse është okej okay, që ta lini të dashurën apo të dashurin që të shkoj, Ui. të sa titë pushime me mish dhe mikeshate veta pa Juve. Ato thiste kjo OK pora. në lidhen tuaj, apo më noniç. Dhe ikje duarsh. Do ishte e vepruar, një ikje duarsh, siç thotë dalin një dalje pra nga normat e shoqërisë. Pra, mund të na shkruani nga faqja e tyre në shruarin, fa Facebook, Facebook Become Reaction Clubim, jese ose mund vini në uh, 069 20 70 222 përmes SMS-ve 069 20 70 222 edhe njëherë. Sipas jush, a duhet lejuar partneri që të bëj disa ditë pushime vetëm ju ato ta linit? Kaç Dakor, un kam uh, një quiz me seri gati dhe më andaj kemi edhe lojën sa mjerin, mos e njohim mirën, njëri mos u bëjë nervozë. Sot ne kemi shumë bukur jo, apo. Jam shumë e qetë. Uh, Kështu që a fillojmë neer me quizin me seri? Dakor. Okej. Okay. Kush? Ku? Kur? është kategoria për sot Kush Ku Kur Unë kam tre informacione Kam informacion mbi Kush është personajhi Ku Ndodhin një gjarit Dhe kur, kur. Ndodhin një gjarit mm -hmm, Dhe kur Qyqe të të javë juve dy nga këto Dhe ju dhe të më gjeni të tretin të hmm. Sot në pytin e parë më ngonë se kush Qyqe nuk të të themë se kush Dhe kërt Ok, po të të javë se okay. ku Dhe kur Ndodhemi në Versailles Pan Dhe viti është 1780. Oke. Ander, a dëngën teatër. Versailles. Versailles 1780. Bëhet fjal për një mbretresh. Mhm. Mm Por kush us? 0720 70222. Pra, kjo mbretresh ku në Versailles, kur në vitin 1870 për ko bën fjalë? 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për të qenë fitues. Ambrym, vërtet, për sa e srinë gjithditën. Festa, <laughs> Gjera. Okej. Okay. Uh, Kemë edhe disa fitues. Kemë disa fitues. Jehi Olta. Bravo, bravo. Më pas kemi Rozën që ka gjetur këngën e ditës. Fita një lule nga bota e luleve. Bravo. Best, friend. best friends. Best friends. Kan dhe kanë gjetur të censurën Altinit. Qi kanë thon Olta? Bari. Bari, saktë. Bari. Çon vien keq ja marrësi në gega, sidomos aromën e barit të njom në pranverë. Aromën e barit të njom në pranverë. Ason e kam. Ason. Zero mbarin prau. Po, praver. nuk duhet jemi këtu, duhet jemi në një zonë tjetër. A do ta kemi kështu? 963 mbaron numri Edit, dhe fitoni kontroll të plotë në Spitalin Amerikan. 963 Edit, edi, brawa, e ka qetëruar kjo, ishte fjala e Bari, ishte fjala e censuruar, Bari i njëm në pranver. Mirë, ndërkohë kemi njëri ngati. Njeri ti duhet të largosh. Largosh nga programi tani? Dakor. Njeri më zgdashur do të vër kufjet e saj dhe do të dëgjojë diçka tjetër nga zëri. Ne hapim lojën tani sa e njohim jerin këtu në klubin e mëmësit, është lojë e bukur. Kolega te mi Altini dhe Olta do të vijnë në prov për të parë se sa mirë e njohin ata kolegen ton Jerin. Unë do t'ju bëj atyre tre pyetje, cilat pyetje do t'ja bëj pasaj Jerit vet, dhe do të shikojmë se si krahasohen përgjigjet e Altinit, mm hm, dhe të Oltës me përgjigjet e Jerit. Dakor? Dakor. Dakor. Edha Surieri. Pyetja numër 1 për ty. Është. Do doje. Mëisha gjithmonë e veshur hall dhe të mbërdhie mm -hmm. apo do të ishte gjithmonë e veshur trash dhe Cilër me të kishte vap Dilemë fort Cilin mendoni se oh. do të zgjidhen ieri nëse do të duhet të zgjidhem ndisë të qenit veshur hall gjithmonë e mbërdhinde nga pak apo të ishte veshur trash me të kishte vap Cila do të ishte Preferenca i erit, me ndoni ju, Altin dhe Olta Për. Shkrueni ato Juve mund përgjigje një në 0, 69, 20, 70, 22 Nëse ju, miçdashun dëgjim Keni tre përgjigje që janë identike më ato që do t'jabë i erin bas pak Do t'beni ju fitues Vetëm duhet parashikoni egzaksisht përgjigje që do t'jabë edhe i eri Pytje nëmër 2 Jeri Do t'preferoje Ta haje gjithmonë sub Pa duar, mm -hmm. drejtë me fityrë në tas, apo të shpoj e gjuhën në pirunë gjdo her që haje. Në thu edhe njërë të da. Ollë ta, të da një të luthen. Do haje. Do të haje i gjithmonë. Su pa duar, mm -hmm. me fityrën drejtë në tas, mm -hmm. apo... Tot preferoj të, prefero të shpojë gjuhën me pirun sa herë që haj. Imagjino ti qulefut pirunin gjuhën. Shpon gjuhën. Edhe ljak. Ose të hash një supë pa duar. Pa duar oka. duar lidhur mbrapa trupit për shkakun dhe ha supën direkt nga tas. Kërcet kokën aty. Si si puna e qenit, për shkakun. Si puna, si puna e qenit, po. Pa maces. Po, si puna e maces, po. Si puna e një kafshë. Til preferoj, ama o ul tani ose nuk preferon të hash si maces ose si qen? Ta dish të e bësh gjuhën, të bësh cop çdo herë që ha. Okej. Në fund të treta e fundit. Më sku. Do doje të kishë një partner yll të bukur, por të ftohtë, apo ieri, një shëmtarash që ta adhuron. Opo <të> po. Një partner yll të bukur, por të ftohtë, apo një shëmtarash që ta adhuron. 069 20 70 222 069 20 70 222 mund të heqësh kufitirin, po mund të rikthesh, po po hiçi. Ehm um, Kjo është mirë 0-69-20-70-22 Dërgojnë këto Kusht do të këtë tre përgjitë identike Ma ndo që jeli do t'jabim bas pak Do t'jetë fitues në klubin e mqizit Ani shkojmë të këtë auto nose me parachute Në kreave FM në 100.4 Mishët da shur tete tret e nënë minuta Shënë unora në këto moment E në jeni me blendin jelin Altinin dhe olden Sotë është e hën data 23 Give me a parachute take me to the sky just take me to the blue before our stars to collide get me a parachute take me to the sun will be a miracle to turn this world into one one for you one, one, one.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 Mirëmëngjes, të gjithë shikuesve, miqësinë e adventin, jeshit të dashur, ju përshëndesim që të gjithë jure me ditë fantastike. 8:42 minuta në këto momente. Unë jam Bleni këtu bashkënjërin, Alfinin Nolzen dhe Lorin, miqësinë që të gjithë e mirë, se keni ardhur në program dhe ju urojmë një javë fantastike që fillon. Ëh, <të> uh, uh, kishim tre pyetje tani për uh, Jerin, sa jojë Jerin ta. në shloja. Sot ne Jeri do të shikojmë se si keni dalë ëh uh, për ball këtyre dy kolegëve këtu. Altinit edhe Ols, se si kanë dalë edhe dëgjuesit, ne çojmë se kush ka fituar dhuratën që ne do t'japim për këtë. Ols, na fillim fare, çfarë dhuratë do japim? Një dhuratë nga Nescafe. Nga Nescafe, nes ok, mm. shqiptarëshm dhuratë nga Nescafe që përmban gjëra uh, prodha aty brenda, kështu mm. që ah pyetja e parë. Mhm. Mm Njeri, tan, do dëni gjithmonë të ishe e veshur diçka home dhe të mbërdhje apo do të preferohet të ishe në surtranset kishe vap? Gjithmonë vap. Në këtë situatë ku gjithmonë do të ndodhte që ti gjithmonë je pak holl, edhe mbërdhin ose gjithmonë je pak trash, edhe ke, ke vap, çfarë do zgjedhësh? Mirë, vap ose i bën Derman, sepse kur je trash, i bie që në momentin që ke vap mund ta heqësh. Jo pra jo. Po jo, po të shje nga kjo si edhe edhe të hollet i Batman, viç diçka lart edhe. Po jo, sepse kjo ndos kur ti je veshur trash, kur as e ke vap e hesh një gjë. Po jo, dilemat janë këto. Pra, un po jap dilem. Mendoj që ti do të jesh më vështirë se dot. Ju jeni të interesuar këtu, ju nuk mund të ndërhyni aty. Jo, Carlo Chicneve. Mendoj e mirë të Chicneve. Po e mendoj shumë mirë dhe do zgjidhja të dytën. Nëse është trash. Njëri gjithëtan kanë perceptimin që ti do t'tregosh lëkur, kanë mposhtive nën dhe kanë zgjidhura të tjëtrën. Hall, kështu që Është perceptimi i tyre. Ne sikojmë ishasur, atëra jeri zgjedh që të vihej trash, ne sikojmë se çfarë thot kolegja Olta. Hall. Ai ai ai. Ne nuk paqë vihej të tjerit, po në verë të gjithë hall vihej Olta. Edhe unë kam ndjesur hall. Mien keq. Ai din ti për. Elë ka vizatuar e dini. Një pal Nipa ljoqëse <gjubi> okay. <gjubi> ja mm. në Sanburg. Nice. Okej. Një përpjekje për kanadier. Pyetja. Pyetja nr. 2 për ty jele. Do të preferoje, ndërkohë që gjithmonë për gjithmonë. Po. Të haje gjithmonë pa duar drejtë në fytyrë. Do të thonë jele si shton të të, të <gjubi> <si> shusë. <shton. gjubi> Përjesiton. Po, kujtoj si macet. Po. Si macet nëse do? Po. Përjesit. Po, altin thua. Se nuk durojnë të të dini. Do të thonë përjesit, tha në këtë lojë ngërën shton rras kokën tek Tasje. Ko, ko tas. Kokantas. A do të haj kokantas? Ah po, ah po do të preferojë që porri pirunin, por me kursin që saher që fut pirunin gojë shpon gjuan. Oh. Pëndem se, ça ah, ah. është? Për arman sy të tjerëve do të dukeshë um, super. Nëse do të mësojë të diturë e timbe, do të timbajë sonu do biense. Do të bëni zincazë të thjeshtë, më thënë. Oke, zgjidhën e parën. Këshilla doziën e parë. Të të <laughs> do të haje me fytyrë në tas. Po. <laughs> kokën e tasit i jeni kopën tas. <laughs> Këtë ide. Super duar, thotë Olga, bravo. <laughs> <laughs> bravo. Edhe un kam thënë super <laughs> duar, bravo. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Asi nuk uh, preferon e uh, dinin pra që ti nuk preferon dhimbjen, nuk do dhimbje. Po, jo gjithmonë. Jo, oke. <laughs> Eleni, Eleni, më thua. Eleni, opsioni i Henri. Një gjë tjetër. Ti et një sekondë. Sekundë. Sa kujt duhet atëherë? Atëherë, Henri. Pyetja e fundit. Do mm -hmm. prefero të preferoje të kishë një partner yll të bukur, por të ftoht mm -hmm. me ty, apo një shumë tarash që të adhuron? Dhe kjo përgjithmonë Henri, të dyja alternativat janë përgjithmonë. <laughs> Një partner me yjtë e bukur por të ftohtë apo një shumëtaraj që të adhuron? Një shumëtaraj që më adhuron. <laughs> bravo ieri. Sikse në sytë e mirë, ai është shumë i bukur nga brenda do duket më i bukuri, edhe <laughs> nga jashtë, kështu që preferoj këtë të dytën. Më vjen keq se të dashuroj dhe s'ka rëndici të tjera. Okej, e rregu. Po son ke që sa më nduar që ylli i ne bukur sa ngrohtë e vet? Ylli i ne bukur ka thënë ata për. Po do të sigurisht ti ftoj ata s'ke. Po do të bësh për vetë ngrohtë mirë. Kjo do ishta aftësisë. Nuk është si ajo, ajo ti mund të heqësh diçka. Të loshonta vazhdimisht. Si në çesin e rrobave të veshura trash, ti mund të heqësh diçka, por nuk mund të shtosh diçka. Okej. Qëh, po mund të mund të heqësh atë shëmtim, por nuk mund të shtosh këtë ngrohtësi. Le të shikojmë nëse. Shëmtaraçi. Bravo. Bravo në fitën lojën ka dy përgjigje saktë. Sa për vërtet si pamja e brëndshme, jo ajo jashtme. Pamja e brëndshme. Mm. Po. Ëm, um, kanë dashi, ja mëkësur që fusin. <laughs> <një, laughs> son, son se tashun shumëtuar, po shum pëlqen të jetë njëri bukur jo jash, që që i bukur nga brenda dhe jo nga jashtë, sepse shpesh herë qe thon që mund të jesh shumë i bukur nga jashtë, por jo aq i bukur nga brenda. Atëherë ti, nga gjitha këto, do doje që të vdishësh trash? Po altinë. Ka je me kokë mtaz. E kanë provuar bashkë nuk ka. As kusht nuk e do një herën e jerit. Jeri sa, I was your hammer cup task. I am atë simbaraj. Dhe pasherë ndinë dhimbje. Jo. Ette, ja, dhe dhe e, e e, e <laughs> jo. Jo, dhe ne vagë nga Pironi. Jo nga Pironi. Jo. Dhe do kemi edhe fituesin bravo. Okay. I themi Klestit që e një herën pik dhe presi. Bravo. Klestit lumtëtimi i vetes. I dëgëto nga Neskafe. Ai, Sami. Kthejmë pas klubin mjeses me shumë ish dashuri. Ju falëndesim nga valët e klubit Fem në 104. My ami yo' turn back to Did I ever tell you my uncle's monkey ran away from the zoo Would you tell me what this all means what happens if i go through that door Cuz i'm looking up at the ceiling that's turning into the floor Ooh. But Kurt Cobain is all in my face How the hell am I gonna tell him Elvis already took first base And then out of the blue This cruise is losing altitude always 9854 minuta jemi me klubin e mëngjesit në klube fam 104 dhe në ekranin e Club TV gjithashtu 0692070222 shumë i urinj për të komunikuar me idhatorë në lidhje me lojrat e ndryshme që bëjmë këtu fillim fare ju pyetëm në një quiz me seri ku un kam kush, ku dhe kur ju jap 2 nga 3 dhe ju më sillni të dhënon e tretë mm -hmm. pra un ju jap kush dhe ku ju do më ndihni dhe se kur kuze kur ishte në rastin e parë po në rastin e parë ishte Kjo mbretresh në vidin 1780 në Versailles Ka thënë Maria Antoneta Maria Antoneta është e sartë Maria Antoneta është Dhe është Nadja i që fiton 2 bileta për në Cineplex okay, Maria, Maria Më ndë pëjmë një tjetër nga këto? Më ndë pëjmë një tjetër nga këto? Ismail Qemali, unë pojë apë se ku, vlorë, ju më jebë njëse kurë. Oh, 0, 6, 7, 9, 20, 7, 10, 2, 2, 2, dërgoni mesajet uaja. Unë jam të për të bërë jetër më të ledhja, më të më shtirë, unë pojë thëmë dy gjëra. Ismail Qemali, pojë thëmë se ku, në vlorë, vlor, ju më jebë njëse kurë, kurë. 08920702220692070222 Sot kemi një byrë për juve, duke sigur yeni të gjithë të ndarë më dysh me këtë. Ça janë mendi e hapur e do ta lini të dashurën apo të dashurin shkon të 3 a 4 ditë me shoqjet dhe me shokët në dhermi për një fundjavë të gjatë apo për ca pushime të shkurtra, nëse mundi të quhem kështu, se si pushime i bie që janë të shkurtra. Mm -hmm, që janë vetëm 3-4 ditë. Po fytyra është do ta lini ti u të, të dashurën, shkonte pa juve në plazh apo shkjo jashtë normave. Se një plazh ka zhveshje, ka roba banjo, ka bikini, ka trupa plazhji, vaj, ku di unë se qfarë, notë, nga të smime, gjerë ati janë këshu të me nështë, veda në bindi qëtamë, po, shkuma party ka në plazhjë, atere juqë do të bënit mishë dashurë, do të alinit apo jo të dashurën, të shkonte në një shkuma party në plazhjë, jeri ti do alinit të dashurin, pa tjetër është të pa, jeri do alinit të dashurin e saj, ti do në shkuma party, po duhet lënë. Më misë të aprovojë të ani, së më vëndë Së më vëndë Në isër Heroikë është Heroike Që është momente ieri Që fillon shkuma Që të bejë në dy në kjumë Ti të shi jenë tiranë E këpëtonë Në rrugë kam një kambinë bushimë. Je duke bërë jo jo. <laughs> jo jo, <tijet duke laughs> <e tini> <laughs> <laughs> <laughs> të gjithë do të bëra, e dini se. Ju mund a dini se? Tu montazh, e kupton? Si ndihesh ieri? Dërgoj shënjyer. Dërgo <laughs> do vjen një WhatsApp, do vjen një foto për shkakun nga WhatsAppi. Shikoj se çfarë do ndos këtu. Po, e di shikon, kështu që aty në mes kumës nuk kuptohet as zgja. Është shumë vështirë për ta dalluar, s'e zvandon. Si ndihesh ieri? Qëndes. Është heroike ieri. Është heroike. Të që është të dashurin e pushime Nëjse, ju më të dërgoni tua ja 069 207 222 069 207 222 22. Unë da alëtini do t'i linim të dashur a tona të shkonin me pushime Se kemi fare problem Jemi aq Rahat me këtë që... Po, paset Po, gjini i e të një një dhe një një dhe një një shime, me dismeje dhe oltës Sigur ne nuk do t'i linim Ede ne i lam Gordon Cidi bashme Laura Welch Të një një një dashur për të qetsuar situatë me gotët këtu uh, Here for you <të> Me Kid Rock, mm -hmm. Good to be me Ora është 99 minuta Mishtë të këni ardhën kryvin e mqesit Mishtë da shërru për shëndesim Blendi, jeri, altin një orta E dhe lori Mjegesit, janë këtu si shëtë i tjetër Në klab e femën në 114 E dhe në ekranin e klab për vës Për këtë transmitin tre orës Për të mbajtur në shoshëri qdo mqes Kemi luar dule dhe, dhe lojnë me jeri Në sosa njojnë mirin Bravo, fituazve Vjen kesh për olten që humilohen Altini oh, Me gjitha të bledi erdi këtu dhe mori dhe qmimin duet të abendusim fotën e bledi. Ka fitur shumë njerës, shumë njerës bledi me duratën e prevezazish hotel. Aho, hold shorty, si hold shorty, ku shë fitoj, eti eti eti eti eti eti. Por ne kemi fitur e si ka arru katorishur edhe qmimin e vetë kështu që kemi edhe një foto. Ja dhe është me këto duar. Ja dhe. Bravo. Ndë e kësion djeva. O qa tha, këto merte, me këto shkonde, apo se dhe? Po tamto drejtën merri dhe pak turp ta pyesja, po larg e larg po i thoya, po skemë këtik, është po viun me ty. A m'u jep. Më thotë që, më thotë që burri i të lëtit, shkoj 3-4 ditë pushime edhe me një spanjor, ja. po, kështu. <laughs> Se po i nis domethënë të sodë krivin e gjithë. Do xhabur paskon. Po brap. Ai thiedh blu me sodë, a është ashtë okay, që partneri i te johon që të shkoj për 3-4 ditë pushime me shokët apo me shoqet. Mendoni nëse mm. jeni ndjalë, ash në... partnera juaj shkoj me shoqet, janë 3-4 ditë në. Çu partnera juaj ose e fëmijët. Zemra e kemi lënë me goca, do ikim në Yal, e kupton? Do ikim te Mërkurë, po, te Ente, te Premte, te Shtunën, te Shtunën mbas ditës do të themi. Vetëm ne jemi. Po vetëm ne jemi. E thonë na, do vinë pra, dana, më vonë. Po vdogës pastaj do i di. E kupton se deri në Yal, zë mos ve shkonin vetëm juve në Yal. Vetëm mileta ti, njerëz Ose ose kundër anjosin si i weißi diali, në dentuajt, ju thoshë edhe ikim me shokët. Po në Jali, ose ku do të ndanim? Ose të një? diku tjetër. Në Sarand, për shembull, në një gjë andej nga. Po. Ose në Ksamil. Në Ksamil po, mm. në Ksamil me çunat. Edh shohim çadel. Çfarë <laughs> peshku do të zëmë ku do të seshva? Mm. Por shom, ah, kjo mund të jetë ose kët ti të lidhur me me Besinin. Po themi, që ken shit. <clears throat> Tan. Tash okej okay, apo s'është okej? Okay. Zero i jashëm 20 70 222. Ndërkohë ka shkuetur Rebelia Jackson, do të ikim bashkë asnjëri vetëm sot, po e le vetëm kur të kthesh dhe i thuat zemrë u ktheve, ndoshta ai të thotë po ti kush je? Ja. Mm. Ah, uh, një vajzë e shparë uh, bënda mm. një komendë atje, në lidhje me një djalë që thoshte që në asnjë mënyrë nuk e le të dashur, edhe kë thoshe, bësh, qup, bësh, ka i thoshte, "Pa pse bënsh kështu, pse e bënsh kaq xelos?" Ë, uh, si ditën ai thotë uh, Olsi, "Nuk është xerozia, po ti, a do ta lië burrin të ikte me pushime, e ti të rri në shtëpi?" Un them që më mirë do ishte që çifti të bënte pushimet së bashku, se shijojnë pushimet edhe më shumë. Sesa çifti të shijojë pushimet vetëm. Ai ishte 3 ditë do ndodhi. 3 ditë është me shogët, pasaj do bëjë pushime shkogu. me ty. E real, thot, të thotë po të dalia të dashon që shondet bëndë pushimet me shoshet, por të isha dhe unë në aty bashkë me shoshet e sa. Ta <laughs> ishte, ishte bukur, <laughs> dole. <da, ishte bukur, laughs> Tërsa Sandri thotë që vetëm ja shtetit ndodhen këta këtë. Kto gjëra ato më thon kurse këtu në Shqipëri nuk bëhet. Thon në, në Shqipëri ndodhin vetëm në radio. <gjë> <gjë> <gjë> Hipotetikisht. Nuk është pun besimi, por nuk shkon kjo në pushime dhe unë të rri në shtëpi thotë agenti i Durrës. Ë, uh, olsi thotë sigurisht që jo, soni në Durrës sot unë jo. Durrësi është përfaqësuar duke wow, thënë jo. jo. Jo, oh jo, jo. Si soni thotë nuk është as i besimi, por unë vetëm nuk do ta lia. Ë, Enzhi, nuk është si besimi, sërish jo. Urdhë. Nuk është çështje besimi për nuk që që që që të. Enji thotë këtë, po Delia thotë njeriu ka nevojë që të kaloj kohë edhe me shoqërinë, jo vetëm me dashurinë, apo të dashurën. Besimi është kryesor në një lidhje. Në qoftë se do ikte, thotë besimi vjen natyrshëm. E shikon vetëm vajzat janë në modë hapur. Nëse do dikat, thotë ajo besimi kjo, vjen. Kjo ndos natyrsh. kur çifti ka uh, kohë qëri me njëri-tjetrin, a dhe që e njohin më mirë njëri-tjetrin sesa në fillimet e tyre. Loni thotë kështu, nëse do të ekzistonte besimi, një veprim i tillë a zoti shkonte ndërmendje? Nëse aso ma kërkonte që unë të ikja. Për shkak se un kam besim tek ajo, që ajo s'do ma kërkojë. Paradoksale kjo. Ndërkohë që Gita për shembull thot pushime vetëm teorikisht <laughs> <laughs> po, <shus> praktikisht <shus> jo. Teorikisht po. Praktikisht jo. Jo pushime 5 ditë vetëm, po po pushime vetëm për shembull. Po semë një fundjavë. Një fundjavë në kocat. Pam fundjavën në Valbon. Ora ka diçka se gje, për shembull, po marrim rastin e Altus. Po. Ordra. Yeah, ordra. Si gjithmonë, <laughs> si gjithmonë u jam kaq i ardhitit gjithmonë. Po. Ofta para se, se të lidhe për shembull me këtë shortin aktual. Po. Ka pasur shoshirin e vetë i këtë fundjavave e më të tashë. Mm. Që, që që nuk duhet tjetë ardhje bashkëshortit që ta kufizdoj oltën nga të qefe që... Po, e vërtet është kjo, e vërtet është kjo, si është si vikon një këtë juve. Po, vërtet. Dhe i në momenti që si që të martuar, a mund të shkonin me shoshit. Në momenti që u martuar, juve e ndryshoni si njerës nuk mund të shkonin me shoshit. Qa ndryshoni? Po se i përkushtoj e përkushtohesh më shumë dikujt tjetër, sepse pa, nëse dikurt i ke qenë vetëm, atëherë ishte vetëm ti. Dërgoj që vjen dikush tjetër në jetën tënde, jo se ti uh, do shkëputesh totalisht nga shoqëria jote, por zemra më... tënde është dikush pa, tjetër, në dhe dikush tjetër dhe duhet të ndash gjërat. Unë jam dakord, nëse zemraun nzihet në diell. Kjo altinit është e vërtetë. Zemra nzihet nga xhelozia. Kjo altinit është e vërtetë. Kur nuk isha i lidhur ose tani të paktën në statusin e martuar. Po. Më pardilla shumë të Lejo, premteve Të ne jure i pabet Tani Nuk e duham e zhur mën Duham e shumë qëtësi Nuk e di qëpërmëndotit Nuk e di qëpërmëndotit E shveshur nga pasionet, nga dëshirat Nga gjërat që të pëqenit Pasionet qen, jo nuk mund tëmë po <laughs> ha, edhe E dëshira kam akoma E kështë prrrr Në dhomë në ollës gjët prrrr E okay. Mirë, Nuk e Ate, di, A, kjo është për të gjuhet A kemi një fituas në lidhje me kush kukur Oi, Një smail që mali në vlorë në të zvit Një mi e nëndësqende dëmëbëdhjet Një mi e nëndësqende dëmëbëdhjet Më në bëjmë një tjetër Ka thënë Lizeta e para, fitonë dy bileta për në Sineplex Kush kukur, një zashur, kush kukur Atere Përitja tjetër Ka këto element Kush është Shqipria? Ku është NATO? Metet kur? Për të përëtësuar mm -hmm. Shqipria në NATO Kur? 0, 6, 7, 9, 27, 12, 2, 2 Dërgërën me sa gjëtuaja paharuar dhe emrin për që më fituas Kush ku kur? Mi qda shosë të më gjesë Shqipria ku në NATO Kush ku kur? Kur, është përvidja mm -hmm. 069 27 222 Këtë e minë baspar në krybinë mëgjesit Me të tjera, kemë muzikë shumë të mirë nga rita ora duke ardhur Baspar never let you down se fundi nga Rita ora 9:21 minuta mi ish dashur përshëndesim ju të gjithëve nga Club FM në 100.4 edhe nga ekrani Club the Voice çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valët e kësaj radioje ën në këtë ekran A gazetaren Gali tani për Sharanti. Unë me Altini jemi gati për t'u zhbuluar fjalën për cilën ato kanë rënë dakord. Do t'ju shpjegoj, objekti i kësaj loje është të gjeni fjalën që Jeri dhe Olta mundohen të na fshehin. Nëse e gjeni, dërgoni menjëherë në 069 2070 222 let filloj loja. Sharadio, loja i që vendos ditemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Doca, a është numri telefoni? Jo. Ja. Jo. Ja. A është Kart telefoni Ja Êshtë send Nuk mund se më send Êshtë ndërtes Pjesë ja. njeriut Pjesë njeriut E bën njeriut Gjë jutë të mendojnë i pak Do kemi një hyrje ditore në Nobis uh, Oh Hyrje në Nobis Oke, okay, në Nobis Mund që onë i Nobis Sin miqda zhëtta brogoni palestrën Unë në një shqyrë Ok Êshtë organike jeri kjo që bën njeriut Që tha e bën njeriut E bën njeriut Por E bën njeriut Palestr, pishin, jo, spa. Jo, ja, jo, ja, atë ja. nuk e ka. Është palestr, është palestr. Ja, ja, ja, ja, është pishin. Gjithë njerëzit e bëjnë, duhet të bëj. Ti nuk e bën, gjogë ja, ja. po, që nuk e di ta bëj, di ja. që jeri e bën. Njëri e bën. Ah, njëri e tijerë tijerë, <laughs> bën, po apo Lore s'e gjënë? A njëri e bën? Njëri ti e ke bërtë kanatier ajo. Jo, jo. Ja. Është invest, është invest. Ves, ja. ves. i mirë, po unë nuk do të thoja ves. Ves i mirë. Hmm. Një, jo. Fillon me p jeri. Me p fillon. Për Jo, jo. Për kushtimi, pu, për kushtimi. Jo. Ja, jo. Ja, Puna. Jo. Ja, ja, po fillon një vështim i çikën. Do të punojmë për të bërë këtë gjë. Për sos. Ti blendi jo, s'kam barta bash. Do jo, të bëj për, për, për, për, për sos mëri, bër për lëse Egjipta. Për, për. Për, për e ka të njëri për për dhe për shef. Ti nuk bën të thellë. Është diçka që jo të gjithë e bëjnë. Unë vetëm e bëj gocat më shumë se çuna. Jo, jo, jo. Jo, është diçka që manifestohet në mënyrë fizike, diçka që e shohim. Kur e bëj unë, bësh flokë permanent për shkakun, s'u bëj. Jo, kur e bëj unë mund të ta jap ty që ta shohësh për ta bërë këtë gjë të, të, të duhet një dorë, një dorë të, të duhet. Dhe pastaj ë uh... mund të taj, ja, oh, të jap që ti ta shohësh. Okej, okay, okej, okay. mund për shembull që të kemi kryeministrin që e ka për sanat të bëj të tilla? Jo, piktura, jo. jo, jo, jo. Jo, por je në krimtarin. Jo, ja, dor, me dorë të duhet për, për ta bërë, bër. një dorë. Një dorë. Për çfarë dorë djall? Një sekondë, më shkruaj. Po me krimtarin. Okej, do të bëjmë krimtarin prova je bësh. Po bëj me krimtarin, por më p.o. po e. Po, bravo, bravo. Po, jo me, pse me me dor bën po e? Po ç'o bën mo? Po shkruan me dor shkruhen me zemër, me mendje po. Me dor. Me dor. Edhe lexohen me sy. Me dor bën opinga. Do një dor për ta bërë. Edhe opinga duhet i bësh. Duhet të shkruan me zemër. Mund të ketë një shkruaj të gjithë për Altinin që e gjeti. Bravo, bravo Altini. Dorën kës zot me një dor. Ja këtu. Nice okay. Mir kur çemi që më intereson e Congress Ganti u morr vesh se çfarë bëjnë. Vajzat për shembull i shkruajnë në një mostaktor por edhe djemt. Edhe djemt. E qollon pastaj dhe... dikush e vazhdon gjatë gjithë jetës. Atë që vazhdon gjatë jetës janë të vërtetë. La Ru do të vijë tani me lay me down gently or as 9 dhe 24 minuta ju jeni me klubin e mëqesit Valet e Crab e Fem mish dashur shndrin për jashtë. Atjet nxeht pak më vonë. Olga do të kete the reporting and motit mbas pak. Atëherë, let me down gently. Let me down gently. Ai më zgjashur pyetësa Shqipëria në NATO në vitin 2008. Bravo, 2008. bravo. Ajo të 2008-s. Bravo, bravo. Ka gjetur Ornela fiton 2 bileta për Nsinë Plex. Bravo Ornela. Lumt, i lumt, i lumt. Atëherë do të bëni një tjetër. Do të bëni një tjetër nga këto. Do të jap se çfarë ku dhe duhet të më jeni se kur? Kus. Ah, kur. Të radhë më jeni se kur? Monedha euro. Po. Tam, monedha euro në Bashkimin Evropian. 069 20 72 22 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për të qenë fitues. Kush kukur, kushi, a von këtë ras çfarë? Ësht monedha euro. Mhm. Monedha euro miqdashur, ku në Bashkimin Evropian, pyetja është kur për juve? Kur erdhi euro? Okej? Okay? Dekord Okej okay. okay. Mirë shumir Atere, do të bëjmë tani për gjigjen e djemve për sharadion e vajzave Mi qdashur, fjale atyre ishte poema, poezi Poezi Poezi, poezi. Dhe ka gjitur Isid Bravo. Tabaku Vito në hyrjen ditore në nobis Isid Isid Isid, Isid. Isid. Mm -hmm. Po pasaj se shë vazhdove Tabaku Tabaku, A, tabaku. Okay. Biemri, biemri. Isid Tabaku, takzosh Okej, okay, është hyrja në nobis Tani, ju goca duhet gjeni fjale në ton është er send? Po është 1 cm i madh, apo I... mund ta mbash në dorë? Mund ta mbash në dorë. Varet. Mund ta mbash në dorë. Personal apo mund ta ndash dhe me të tjerët? Është përgjithsisht personal, por nuk është aq personal sa diçka që s'ndahet dot me të si për shemb uh, protezat. Oh. <laughs> po, zen, po drejt. Por të nxjerrin personale Dekort. fare, do të thotë. Je ke këtë koleg? Ëm, kam pasur, por jo nuk është mbaj rregullisht. Uh, ja. Kemi në shtëpi një të tërë apo? Mund, mund të kem. Po Altini. Edhe un kam në shtëpinë e prindërve, jo të. Tek prindrit pas kat Altini, është e njëjta. Është diçka që ka të bëjë me fëmirin tonë. Unë kam pasur tek fëmiria ime po, ka të bëjë me fëmirin tim e. pse më donën jo? Ne nuk kemi pasur as veten, po flas për veten. Ka të bëjë me fëmirin tim e për shkak se gjyshi ëh mbante. Gjyshi. Fillon me l. Jo. Jo. Gjyshi më mame lumë që na penda, jo. Ishte spinit e don. A, nuk ka të bëjmë e pyrrjenë e cigarrës Nuk ka të bëjmë e pyrrjenë e cigarrës, ja Gjushi jo të mbante në një Ka të bëjmë e ndojim veshje, specifike? Dhe, edhe gjushime kishme Es një send për të mbajtur mm, Jo uh, Dhe sh me bë Nuk ka të bëjmë e veshjen, jo Nuk ësht me bë Ba, ba, ba Jo, jo, jo. Së shinisen për. Është një senqë mund jo, jo, nuk është një senqë për tu mbajtur. Mm. Ëh, dhe nuk ka të bëjë me bën, da as vishet, jo, nuk nuk vishet dhe nuk është që të mbahesh te ky senqë. Derita gjem vet, mos ndiha. Më vjen pak keq se nuk e kam njohur gjyshin e Blendit, ta diet çfarë i bën. Gjyshi, gjyshi im nuk ka përdorur as baston, çka që ka e et part, vet, në. Etse vet, po. Po, po, ku të. Poi çe çe çe. Çe çe çe çe leshe leshe. Jo. Jo ja, pra nuk vishetolta. A nuk viset, më hmm. fal, nuk, edhe, nuk edhe okay. në e, nuk e kap ato. Okej. Çfarë bante gjyshi Blend? Sa moti ha? Pukuan bante pas mi fokolgjish. Ai çeleshë. Ëh, edhe gjyshi ju ta keni mbante? Edhe gjyshi i mbante. Fillon me k. Jo, o my god. Ha me një gjyshi i mbante gjyshim. Jo. Çfarë bante gjyshim, ha? Sepse kjo kjo po pyet të çfarë bante gjyshim. Çfarë bante gjyshim me gjyshin e Altinit, ha? Po gjyshi. E kishin të përbashkët. Pë gjusim, mund të mbante një tiket? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, jo, jo, jo, jo, me oh. Pë gjusim, din i gjë, mbante. Do s'ha mbante, dhisho, është diska? Uh, me të. Oh, me të. Ah, dhe gjusim mbante. Most, most e gjë. Ui, po. Te, te, te. I bante dhe gjusim. Êshtë për englendit, pra, englendit. Për t'kaluar kohën. Për t'kaluar kohën. Edhe mba eshën e dorë. Bravo, Shumë mirë. Allëre kjo morr vesh 069 2070222 069 2070222. Tani tekstin e Kongs. Doni ta bëjmë tani apo doni ta bëjmë pastaj? Kur të duash. Tani. Tani. tani. tani. Okej, okay, shumë mirë. Natër. Cuides. Është një kong e momentit. Gjingle të tanishme, Mhm. Mm Këngë bujshme. Mendoj që do të ketë fitues. Mendoj që fitoria duhet të jetë e shpërblyer shkëlqyeshëm i jep i olta me një orë nga premium u. Faleminderit. A, ashtu. Sti pa invent. E kurduna vjen ato topat. <coughs> nga Java. Duam sa topa? Do javem sa topa durat, shumë shpejt. Topa futbolli, se ka kohën. Ngrihni flamujt në qiell. Ngrihni në qiell. Ne valviteni nga një rador në teatërn. Tregon i botës se nga vjen. Tregon nga vjen. Tregon i botës se jemi një Ole ole ole hola Kur ngjitia bëhet e fortë, mund, mund ta lëm, mund ta lëm këtu. I fortit nis <laughs> <laughs> të ngjitet. Mund të pëlqenë pjesa, le ta bëjmë edhe njëratë. Okej. Okay. Ole deri në fund. Ole ole ole hola. Kur dëgjojmë këtu, kur ngjitia bëhet e fortë, i fortit nis të ngjitet. Një dashuri, një jetë, një botë, një betejë e gjithë bota, një natë, një vend. Brazil Të gjithë ngrini fra mujtë, në qijel, dhe bënja të qëndjeni. Kjo është bota, bota jonë, bota ime, bota juaj. Ndaj, ne eftojmë të gjithë botën të vi, të luaj. Esmi mundo, tu mundo, el mundo de nosotros, invitamos ato el mundo, a hugar ko nosotros. Por cilën këngë bëhet fjalë, dërgonu mesajët në 06-19-27-10-22-2, <coughs> paharuar dhe emrën tuaj për qënë fukurisë. Iggy më dashur Iggy Zela është në vendin e parë në Billboard Hot 100 Let fancy. Relax. Drop this and let the whole world feel it. Let them feel it. And I'm selling the murder business. I got you down like I'm giving lessons in physics right right. You should want a bad bitch like this. Huh? Drop it low and pick it up just like this. Yeah. yeah. Cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. I heal somewhere they have a ticket on my wrist. Back. On my wrist. Taking all the lick straight, never chase that. <laughs> never <Now, laughs> stop. Like we bring an 88 bag. What? the hooks in where the bass at, hey, champagne hey, spilling, hey, you should taste I'm that. I'm so fancy, you already. But overall, I thought you knew that, knew that. I'd be the I, G-G-Y, put my name in ball. I've been working, I'm up in here with some change to throw. I'm so fancy. Are you, you are. How you love that? Got the whole world asking how I does that. Hot girl, hands off, don't touch that. Look at it, I bet you wishing you could clutch that. That's just the way you like it, huh? He's so good, he just wishing he could bite it, huh? Never turn down nothing. Slating these hoes, go trigger on a gun like that. sigurisht në klubin e MCS me shtatë super shëndesi mini me klub Family 1049839 90, minuta kanë në këto momente ne jemi këtu çdo ditë me Hungara 7 në orën 10. Edi ka një tjetër histori interesante për t'u treguar në, në këtë çaste. Dhe dihet që në verë të gjithë kanë nevojë që ndjehen mirë me trupin e tyre, para se të shkojnë në plazh. Unë ju tregoj një mënyrë për t'u dobësuar që është krejtësisht natyrale. Ok. Dhe ka rezultuar në një mënyrë shumë e mirë, të paktën nga shkencëtarët që janë marrë me këtë studim për shumë e shumë vite me radhë. Ja langë, një mënyrë për t'u dobësuar midhajo që është krejtësisht natyralisht. Çu mund ta bëni të abonit. gjithë, duhet të qëndroni 3 orë në ditë në këmbë. Dhe ka rezultuar vërtet shumë shumë e mirë. Oh. Sepse ti nuk duhet të a të marrësh diet, të bësh dieta shumë forta apo të, të ushtrohesh në mënyrë shumë të fortë, mjaftojnë so orë ditë në ditë për të qëndruar në këmbë. Përveç se ju formon muskujt, ju bën edhe të dopsoheni. Po gjithse wow, kush rri 3 orë në ditë në këmbë. Ne? ne të, të dy. <laughs> Unë me ti rrim 3 orë gjat të të gjatë emisionit këtu gjatë gjithë kohës në këmbë mm -hmm. dhe është. Duketi, dukeni në fakt. Faleminderit. Ma vënë gjithë. Shajse çfarë bëndim thon mua. Ke filluar të marrësh forma si ieri. Ähm då ser Ja, është e vërtetë që të, të qëndrosh në këmbë është një lloj ushtrimi. Mm -hmm. Të qëndruari në këmbë është një lloj. Dhe nëse do të, nëse do të zgjidhje midis të ndënjurit në kënd dhe të ndënjurit ulur, çartsisht e para është më mirë për shëndetin të ndënjurit në kënd. Po, është e vërtetë, sepse ti qëndrosh ulur gjatë gjithë kohës, ti ke probleme jeta sedentare që quaj të tjerë. Por çfarë thon studuesit është që duhet të qëndrosh 3 orë në ditë për 5 ditë të javës. Në këmbë është njësoj sikur të marrësh pjesë në 10 maratona në një vit. Çfarë thua? Ne kemi wow. 10 maratona në, në vit, domethënë. Ne të dy. Oh, lumsi ju. Oh my god. Si edhe pa duar, pa, pa prekur tavolinën fare. Sa keq ndihem tani. Duhet të. Eh, ridjevi. Këtë vit po i bëm 10 neve. Po ti nuk e ke dhe, ditë se një. sa maratona bëjën në shtëpi. Mirë, ne punojmë për 11. 11 muaj në vit punojmë këtu. 11 muaj në vit i bie, domethënë pak më shumë se si një maraton, pothuajse <laughs> një maraton në muaj e bëjmë neve. Shumë mirë. Faleminderit erë. M'pëlqen kjo. Atëherë, miq dashur, kishim një pyetje në lidhje me Evropën dhe monedhën Euro. Bashkimi e Bashkimi Evropian thamë monedha Euro kur ishte pyetja në 2002-n. Ka thënë. Në 2002. Uh -huh. than... Në 2000-shin. Në 2000-shin. 2001. Kontrolla. Kontrollo, kontrollo. Kontrolla për një 2000-sh. Kontrolla alta. Është shkelzeni. Aha, uh -huh. ka thënë 2000. Bravo shëstesa. 399 i mbaro numri, fiton 2 bileta për Nosin e Plex. Okej, okay. mirë, um, falimin diri tolta Ake nuk ka talë në 2000 që arhudhim e euro? Po atërët Ne vetë nuk e kemi prekur, po atërët e ka talë Në 2000 Ka u shqipin që këshu është A, gjithësit, ja, do, ja ku kemi përshamon dhe historine e euros Historia e euros, si pas uh, mm -hmm. Wikipedia-s Euro, thot, erdi në existence në një anarë 1999 Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Këshushe 1999 është për që gjesëta. Pra, në kisha një dushim. Po mirë, t'i the... Po e diskuta, në dythe kur o fut në treg. O kur o fut në treg. Fëna të ndolli, po në 2000 është në fut. Po, ndo shëta në vidin 2002, filluan qarkullimin e moneda. E moneda. Po pra, njështë këtë kanë marë. Këshushe... Këshushe... Okej. Okay. Se si ze duash horta, mund t'japosh datën që ka ardhur me përgjigjen 2002, a, jepi një dhuratë që t'i jemi. Tanë Shkëlzeni po ja marr dhuratë. Si? Jo, mos jam merr dhuratën, jam merr dhuratën. Po i jep datën që ka ardhur. Doti du... bë me zemër njerëz. Po pra, Shkëlzeni u zgjua, fitoi, u gzoa deri në fund. Zogëri ka thënë para. Do të bëjmë një shkërtar kryesim ditën e Shkëlzenit. Thej që fitoi pasas fitoi. A fitoi, fitoi para ka fol një herë radio. Në rregull, para një herë fola, tash dy bileta për Shkëlzenin dhe dy për Ildën atëherë. Era për Ildën 2002. Bravo, ok mirë. Në rregull, faleminderit horta. Kam një pyetje tjetër për ju. <laughs> Athe. Ish kandidati për president i Shtetit Bashkuar të Amerikës zoti John McCain. Mm. Në vitin 1970 Ku? Ku i des. Sepse kemi kush, ku, kur. Kush i mm -hmm. është ish kandidati për president zoti John McCain? Pyetja është në vit, kur është në vitin 1970. Tan. Pithash ku? Ky ka qenë Rob Lufta. Kujdes. Ka qen Rob Lufta, në vitin 1970, ish kandidat për president, ka qen Rob Lufta, ka qen Peng, i marr Peng Luft. Pyetjesh ku në çvend, po. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Është po te. Missing in Action. Filmi Missing in Action. Po. Tokançen, por qso e ke zgjidhje që kanë një bazare, se çaklorri si nuk ia fut kokë. S'mund të ngjesh. Shakara, numri televizor Mirë, uh, ikim? Ikim Këthejmë i mba së fa në klubin e mëgjesit me më shumë 9.24 minuta në këto Me në të miqë I në më kreab e femë në 100.4 ti. Ne dalë shëgant muzikën e shkret. Tani, a më jepni ardën fund të Bet programit të mish dashur, dua që këtë segment të poquizit ia dedikojmë pak edhe muzikës. Le të shohim nëse kemi fitues në lidhje me këtë këngën e fundit që kishim si tekst i kemi. O le o le o la. We are one. one. We are Ka ndër nisi dhe fiton një orë nga Prime Watch. Bravo. Bravo çift rënisit. Ndërkohë për te spijet Mhm. Mm Festa e Radio, mm -hmm. është Anisa fitoni dorat nga Electronic Life. Bravo. Okej, okay, faleminderit. Bravo. Faleminderit shumë. Nice. Mirë, ëhm um, atëherë, më ish dashur, në pop quizin e ditës së sotme, kemi diçka interesante. Do të pyyesim nga këngët e momentit. Mm -hmm. Me të ndonjë të gjitha pyetjet kanë të bëjnë me këngë që janë të nxehta të momentit. Këto që po luhen në Radio, në Radio në Club FM, në Radio Tira, kudo, në YouTube e në Facebook, të përhapura Të kompëra, qëfar është e ndekht e momentit e mm -hmm. është në <clears throat> përgjitit e pop kuisit të në leqojmë Dhe tani Për gjdo shqiptar patriot Rilindas apo legalist Për shqiptarët e qdo gjinie Për fëmijët Për nënat e fëmijëve dhe purat e nënave Vjen Pop kuisit Më marrova kafe në orën 9:52, Alta. Orë, Fiks ma ke për sot. Wow. Kush do të marrë kafe? Tak, vetë ora 9:52 që s'kam vënë uh, para orës 7 mbarova të kafe. Jo, po. s'kam. Yes, do bëj s'do break tot. Tota minuta që kanë mbetur. Atëherë, miqdashur, pyetit e kemi nga muzika moderne e klasifikimeve të fundit. Luan Ieri, përshëndetje. Luan Altin Sulaj. Përshëndetje. Njëri u i muzikës në klubin e mëngjesit. Kemë pasaj edhe Alta Nihau, Reka Rere, -re -re -re -re -re Reka, Reka okay. <laughs> Oke uh, Ska gjithë, ska gjithë Kje edhe lër internet, si më fësaj Pydja numër një Pydja numër një Pyydja numër një Kjo këng nga Mr. Probs mm -hmm. I shkon plajit këtë ver Oh yeah Kjo këng nga Mr. Probs I shkon plajit këtë ver Ka që një super hit nga Mr. Probs Shlap shlup 069 20 7222 prandaj që duan të luajnë me Pop Quizin, më ish dashur luaj me këngët e momentit. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Një qell plot me yje është hiti i fundit i këtij grupi britanik. Kujdes. Është për kthyrë. Mm. Mm. Një qell plot me yje është hiti i fundit i këtij grupi të famshëm britanik. Skyfall of Stars ndryshe a skyful of stars po pyetja numër 3 pyetja numër 3 pyetja numër 3 Michael Jackson Savage Andier këtë këng nga varri nga varri post mortem megjithëse Michael Jackson Savage Andier këtë këng ëhëh ne pyetja numër 4 pyetja numër 4 pyetja numër 4 John Legend na the roi këtë balad të mrekullueshme Dashnije Dashnije Edhe bravo ju qovë se janë knasht DJ të dasmave Kjo ka shenë këngë për të kërcujer qifti Ska asin tjetër, sesh dhe kolaj për shunan që s'kërcejnë Po, po Qëshje John Legend në nda këtë balatë Dashnuli, falim dhej shumë, Zoti John uh, Për të kërcujer nga dalj Në dasma Mirë Kjo është nga pop kujci i ditë dhe sotme Doa tani që Olta na japi një serije me të gjithë njerëzit që kanë fituar sot në klubin e mëqjesit. Nuk do të jap, nuk kanë ç'të japi dhamë që pari. I kemi thënë që të gjitha? Po presim vetëm popkuisit. S'ka mbetur asgjë. Okej, kështu që, mm -hmm. okay, që kemi vetëm jesim. për çfitë saktat të popkuisit dhe me këtë mbyllet për ditën e sotme. Mirë, miq, ju falenderojm shumë për vëmendjen që keni schenë me ne gjatë këtyre 3 orëve të transmetimit. U ndajë jerë kemi ndëtit në kënd këto 3 orë, sepse është si të bësh 10 maratona në vit, siç thotë një student shendojë asaj ka për shefin i njëri. Tashin vjen si njëri që, që merr po, unë nuk merr Me sërvidi e këshu gjithko, zëmë, mm -hmm. ditë për ditë dit Për e se në ditë do temë Tre orë të parë të më gjesit është e sigur Po mund të themë më um, përshëmë, mund të themë që Dë gjenjej, dë gjenjej Për në e pak E zemë në biste këta me njerëz Që të themë, oh, më bëjë ditë maratonan ditë Dë maratonan ditë Treva, travasni, travasni des dit. Të, një, <laughs> e hën <prendek> <laughs> e <clears throat> premte po uh, po po, kshu no? pa diskutim. Sa kisha edhe një reagim nga një dëgjues. Po, çfarë ishte? Thek 8 orë, po hiç sot. 8 orë po hiç, hiç. Duhet të kesh kujdes edhe me ushqimin, a, sepse nëse ti e eksagjeron me ushqimin, nuk ka rezultat. Duhet të shkosh në palestër edhe ushqimi është. Së sikosh në palestër edhe çfarë ha ti deri? brumra jo një herë brumra jo brumra ai pa ngrën pra këto 3 orë e pa ngrën ke parë në një herë këto 3 orë ke vërtet nuk ka ngrën dashnjer këto 3 orë e pa mirë okay uh, atëre fituesit do të jenë këta le ti bëjmë tani përgjigjet pyetja numër 1 për ty Jeri Mhm mm Kjo këngë nga Mr. Probs i shkon shumë plazhit Waves Waves Bravo Jeri Waves Waves Waves slowly drifting My face bought water, <laughs> da -da -da -da. my feet can't touch the gun, touch the gun. Feels like Ok Way back away Sense of the horizon Every time You are not around Way back to wait Një qilë blotu e është hiti i rikti grupi Coldplay Bravo Pyre tret për ty orta Po Kujdes Michael Jackson Vjen me këtë këngtëve Love never feels so good Never felt so good Felt Felt Në të shkorën po Pyre në mërë kater është felt për felt Nese John Legend Në da ak të balat All of me Bravo All of me Ku s'e fituesoi? Fituës është, pitues, ashtë? Pitues, ashtë. në fakt kam 1 në 3 përgjigje të sakta dhe është Rezi. Rezi, Oresi. Tek pyetja e dytë ka thënë Etshirën. Etshirën, jo. Oh, oh, oh, në ka, njështë njështë të drejtë. Mes të cilës do të japim një set me foto nga Art Center Tirana. Një set me foto nga Art, Art Center Tirana, Rezi. Art Center Tirana është shkëlqyr. E ka hak Rezi. Po. Tek blogu i gjeniat, atë ve kan tani kurse verore për fëmijët, nga më ndryshme. Kur fëmijët nuk janë në shkollë, uh -huh. unë shkojnë tek Art Center të mësojnë pikturë muzik gjatë tërëra, kështu që është është art është bukurie. Ole ole. Ola. We are one. Më tani mbyllim për sot. Ciao. Kemë ndeshje ndar grup Brazili sonte. Mi ju pam se kem kaluar së bukur.